Hyvänen aika, hyvää päivää ja tervetuloa. Tämä on Takasin kirjoituspöydälle podcasti ja mä olen Henri Lehto. Takasin kirjoituspöydälle on podcasti Komiikan kirjoittamisesta ja tässä tänään meillä on vuorossa osa 27 ja vieraana Kaisa Pylkkänen. Ja Kaisa on siitä, myös siitä erittäin hyvä vieras, että Kaisalla on Muusta, käsikirjoittamisesta kuin, tai muusta komedian kirjoittamisesta kuin pelkästään stand-up-komiikan käsikirjoittamisesta. Hänellä on reipas kokemus. Taitaa olla ehkä Pisin, pisin CV-käsikirjoituksen puolelta tämän podcastin vieraista. Ja me puhutaan paljon siitä näkökulmasta, koska hänellä on siitä, siitä paljon annettavaa ja nähtävää. Ja, ja me Tullaan kuulemaan, että millaista on opiskella käsikirjoittajaksi ja annetaan yksi hyvä vinkki, että missä ei kannata opiskella käsikirjoittajaksi. Ja kerrotaan Kaisan tarina, että miten, miten hän on nyt päätynyt tähän, että pääsee tekemään kiinnostavia telkkarituotantoja, tuotantoja vaikka tulokkaita olisi paljon, mutta harva, harva noihin pääsee. Kaisan voi nähdä monessa paikassa, mutta etenkin All Female Panel kaomikkokollektiivin esityksissä hänet voi nähdä. Ja All Female Panel esiintyy, esiintyy kerran kuukaudessa tuolla Helsingin Töölössä, Manalassa, ja liput sinne menee käytännön järjestään aina kauan etukäteen loppuun, joten jos haluatte nähdä Kaisan, niin käykää ostamassa liput tiketistä hyvissä ajoin Hakekaa sieltä hakusanoilla All Female Panel. Tehdään silleen, että mä en selvennä tämän enempää, päästetään Kaisa ääneen. Hyvä. Mutta pannaan käyntiin me... Ollaan täällä kauniissa kesäpäivässä kesä, kesäisen etutöölön sisäpihalla, joten jonkun verran, jonkun verran mikit saattaa ottaa meidän, meidän ympäristön ääniä ja tuulen huminaa, mutta olennainen luultavasti välittyy. Ja mulla on täällä tänään vieras ja mulla on aavistus, kuka sä olet. Aika vahvakin aavistus, mutta kerrotaan tuolle ympäröivälle, ympäröivälle porukalle, että kuka sä olet. No, mä olen käsikirjoittaja ja komikko. Käsikirjoittaja ja komikko. Ja ilmeisesti tässä järjestyksessä. No, ensimmäistä olen tehnyt 20 vuotta jälkimmäistä vasta niin eikö se nyt sitten mene niin? Aivan. Kumpi sulla tällä hetkellä on se, joka vie enemmän tunteja päivästä? No, tällä hetkellä käsikirjoittaminen varmaankin, koska nyt on taas päällä semmoinen prokessi, joka vie ne tunnit päivästä. Mutta tota, kyllä tuossa ihan pitkä pätkä oli niin, että ykkös siellä oli toi, toi komiikka, mutta tota, ei se nytkään missään tapauksessa kakkos siellä ole, mutta tunnit päivästä menee enemmän tuohon päivätyöhön. Aivan. Sulla on, kuten todettua, 20 vuoden historia jokainen, joka käy vilkaisemassa IMDBtä tai sun, sun sivuja, niin löytää sieltä pitkän historian Jotta varmaankaan kokonaan, kokonaan ei kerkeä käydä läpi, mutta mitä sä haluaisit nostaa sieltä käsikirjoitusjutuista esille, mikä on sellainen duuni, mistä saat kaikkein eniten ylpeä? Ennen niin rakkain oma, oma vauva on varmaan tuo uutishuone, joka oli siis tämmöinen Ylen uutistoimitukseen 60-70-luvulle sijoittuva draamasarja. Ja, tota, sit se oli semmoinen niin No, no sanotaan, että jo ihan researchin puolesta suuri töisin, mutta mut myöskin niin kuin hyvin, hyvin rakas, rakas työ. Että tota. Milloin se tulikaan? Öö, se tuli 2009 muistaakseni. Nyt hiljattain juuri kuulin, että olisi olis tänä vuonna tulossa Areenaan ja emmeisesti jäämässä sitten tuonne elävään arkistoon ihan, että olisi siellä. Forever katseltavissa. Se on ollut vähän semmoinen, että kauheasti on kyselty dvd perä ja muuta, mutta me ei ikinä voi tosta julkaista, kun siinä on niin paljon Grammx-musaa, että Beatlesit maksaa niin paljon, että me jäädään ihan vitusti tappiolle, ja semmoinen pusketaan ulos, niin tota, tota, tota, ei ole pystytty mitään julkaisua saattamaan, ja on ollut hyvin lyhyinä pätkinä sitten nähtävissä. Mutta että, kiitos Yle, niin ilmeisesti on nyt sitten tulossa. Mainiota, mainiota. Elävä arkisto on, arkisto on hieno asia ja sen takia, että sieltä löytyy just, just tällaista kamaa, joka on aikanaan isolla vaivalla, vaivalla ja niin kuin hiellä tehty. Ja sit se on edelleen kuranttia, mutta kun vaan näkis. Mä, mä missasin sen silloin, kun se tuli. Ja... Joo, se on pari kertaa nyt tullut, olisiko se tullut kolme, kolme, neljä vuotta myöhemmin tota uusintena. Mutta tota... Mut joo, nyt kohta taas nähtävillä mainiota. Onko muita, muita yhtä rakkaita duuneja sieltä historiasta? No kyllä varmaan käenpesä oli semmoinen toinen niin kuin, oma lapsi, jo, joka oli semmoinen totta, totta kai sitten on mitä on ollut niin kuin, kiva tehdä. Itsevaltieteen yleliiksit ja sen sellaiset. Ja sittenkin mun täytyy sanoa myös, että, että matkaoppaat mystisesti, niin, niin oli, oli tota... ja naurata sepäin, tietysti. Mut, mutta, tota, se tietysti, mutta Semmoisia, mikä on niin kuin, tavallaan, että kun on saanut ollut olla niin ekasta ideasta eteenpäin tekemässä niin tota, ja sitten saattaa loppuun, niin, niin tota, onhan ne nyt ollut. Mutta mut kuten sanottuna, siis näissä nimenomaan en ollut alusta asti siis itse valti että ne oli mihin mä tulin valmiiseen pakettiin vain niin tekemään osuuteni öö, ikään kuin. Valmiisen tuotteeseen töihin hetkeksi, niin, tota, niin ne ei ole sillain muodostuneet niin omiksi kuin sitten taas nämä monet muut. Joo, mikä käynpesässä oli, oli se, joka siitä teki erityisen rakkaan? No varmaan se, oli niin kuin ensimmäinen oma semmoinen, että mä olen niin kuin, olin kirjoitellut tosiaan niin kuin rivi, rivikirjoittajana muissa hommissa, mutta tota, kun saa ollaan alusta sitten kehittämässä, niin... niin, niin. Ja... Ei, en tiedä, se oli siis sen ajan, mutta se, se, silloin mä elin ja hengitin sitä ei mulla ollut muuta elämää, se oli, se oli kaikki. Mä nukuin puolitoista tuntia yössä ja, ja tein duunia loppuajan ja sitten olinkin ihan lopus puolentoista vuoden jälkeen. Ja sit käytiin pitkän saikun kautta, opeteltiin taas kävelemään ja niin edespäin. Niin kyllä sille paljon tuli annettua, että oli se nyt sillä niin kuin rakas. Mutta silti, silti sä muistelet sitä ilolla. Muistelen oli... mä, siis sekä että... Onks tää sun tarina? Että... Se on ehkä mun tarina, joo. Mut, mut, tota, tota, tota, on paljon myös, mitä mä en muista, koska mä olin niin finaaliset että multa puuttuu kuukausia, kun mä en, en siis... Mä kalenteria katsoin siellä, mä oon merkannut jossain kohtaa ylityötunnit ylös, mä oon tehnyt sata tuntia ylitöitä viikossa. Ylitöitä. Että jos mä teen 140 tuntia töitä, niin voin kertoa, että viikossa on 168 tuntia, niin siitä voi laskea, että... Joo, mä kanssa vähän laskenut, <sum> niin, niin, tota, että... niin se ehkä selittää, miksi mä en muista kuukausia. Okei, okay, ja tää, yleensä tämä ei ole tällainen podcast, joka ohjeistaa, mutta <sum> jos haluaisit ohjeistaa nuoria kirjoittajia tuosta niinku sopivasta työviikon pituudesta, niin... Mitäkään oikeuksista, niin kiinni, alkaa suostaa koko Kuulostaa kohtuulliselta. Joo. Itse on sikäli nössö, että niin mulla leikkaisi kyllä jo yhden 140 tuntisen viikon jälkeen kiinni. Loppu okay, oli, lo, lo, lopputulos oli sit se, että. Mutta kun myöskin kato, niin halusi, niin pitää kiinni siitä, että et mä hoidan loppuun. Mm. Niin ei, ei suostunut vaikka sieltä yritettiin pa, passittaa lomille ja muuta, mutta eihän mä suostunut mihinkään lähtemään. Mutta sitten myöskin samaan aikaan, jos tilanne on se, että saat yksin vastuussa siitä, ja sinulla hengittää takana iskassa ja deadlineit, ja pöydällä on 600 sivua tekstiä mikä pitäisi valmistua, niin et sä silloin siitä lähde mihinkään. Ni niin tota... Tämä on, tää on tässä tämä lapsivertaus, mitä sä käytit aiemmin, niin vaikka lap jos lapsella on oikein kova hätä, niin et niin. sä hei, mun tunnit on nyt täynnä. Että... Niin ei sitä oikein voi. Hmm. Siellä kävi muut ihmettelemään, että vedät sä yksin tätä laivaa, ja... No, Sitten no, nyt No, mutta nyt se on saatu aikaan. Ja, ja, ja jos katsotaan vielä pitämällä historian, niin mä olen ymmärtänyt, että sä oot tästä aiheesta käynyt ihan koulutkin. Missä Ei, ja millaista? Tota, Lontoossa kävin filmikoulun, siis paperissa lukee. Major Writing and Directing, Film and Video, Bachelor of Arts. Peruskandittutkinto on perusfilmikoulusta. En tiedä, opiks me siellä mitäänkin. Mä sanoisin, että mä oon työssä oppinut enemmän, mutta kyllä, sen ainakin pääsi vähän harjoittelemaan ja leikkimaan ja katsoa, miten hommi ei tehdä. oppia silleen, että tietää välttää. Perseidellä menee puhuja riittavasti riittävästi niin kun tekee kaiken päin helvettiä, niin kyllä sitten nyt käteen se, että no ei nyt ainakaan näin. Ja sit niin oppi, tärkeää oppia sekin toki on. Eikö komiikassakin ole vähän, vähän toi, että niin kun ehdollistuu sille, että jos jonkun tyyppinen vitsi kuolee lavalle, niin sit tekee kaikkensa, että välttäisi sitä kuolemista? No, kyllä, kyllä juuri näin. Se on tietysti komikassa on hyvin halpaa mennä sinne testaamaan ne jutut, sä voit mennä... Ilmaiseksi yleisöä ei leffassa. Se on vähän se, että etenkin filmille, jos kuvataan, niin se on aika kalleista hupia tehdä ne virheet. Niin ni, ni, tota se on siinä iso työryhmä ja, ja tota, monta, monta, monta, monta tonnia minuutti on, on se hinta sun oppimatkasta. Niin siellä toivoisit, että niin ihan kaiken ei tarvitse mennä tuotantoon asti, että voi ne virheet tehdä jo paperilla. Mutta tota mutta joo, vain tekemällä kehittyy. Näinhän se menee. Ja millä sä päädyit Justinsa tonne Lontooseen, koska eikö Suomessakin jonkunnäköisiä mahdollisuuksia ole tarjolla? No, mulla siis, mä oon sitä ikäluokkaa, että kun minä kirjoitin ylioppilaaksi 1993, niin siihen aikaan kun katsoi tuota kotimaista elokuvan ja tv-tuotantoa, niin mä en niistä kauheasti perustanut. Mun mielestä täällä tehtiin aika, aika tota... no sanotaan, että siihen aikaan oli, oli, oli vähän tämmönen meininki, että ohjaajat oli ylpeitä, jos ensi ilta lopussa oli 84 katsojaa, että mä tein niin vaikean leffan, että kukaan ei tajunnut. Ni, niin tota, mä en ihan halunnut lähteä hakemaan oppia ihmisiltä, jotka tekee niin vaikeat leffoja, että kukaan ei taju, vaan mua kiinnosti enemmän tuommoiset leffat, mitä mä halusin itse katsoa. Ja tota, siinä vaiheessa brittituotanto britti viehätti kovasti, ja tota, halusin sinne, sinne hakeutua, plussit ihan tämmöinen nuori ihminen halusi vittua täältä Suomesta. Kuulostaa kohtuulliselta tekiin. Ja jos on mahdollisuus, niin miksipä ei sitten sitä käyttäisi? No, odotin, että Suomi liittyy EU-hun, niin sitten sai... sai <laughs> Saat, saatiin tätä. Lyöksiä, halunnut lähteä jo aika, aikaisemmin. Sitten tästä minulla ole ikinä varaa noihin overseas fields, mm -hmm. mitä olisi ollut niin EU-ulkupoliittisille opiskelijoille. Niin, niin. Mutta sitten mä pääsin siihen ainoaseen rakoon, missä mä olen maksanut penniinkään minun sitten Seuraava vuosi, niin niille tuli jo lukukausmaksut itselle maksettavaksi, mutta mä, mä onnistuin sen ainoan. Okei, sulla osuu. Joo, mulla osuu. osu. Mainiota. Mut nyt jos mietitään, että ollaan tuossa 20 Korvilla ja ainakin itse tuun sellaisesta ympäristöstä, että niin silloin ei ollut sellaista niin kuin rajatonta uskoa siihen, että itse voisi olla joku niistä, joka tekee jotain, mitä nuo kaikki ihmiset tuolla ulkona näkee, vaan pikemminkin, että ne on ne jotkut muut jossain muualla, jotka on hyvin kaukana mm. niin Mistä sä sait kipinän, että totta kai mä lähden tekemään tota? En mä ikinä uskonut, että mä niinku mitään pääsen tekemään, mutta se oli vaan joku semmoinen, että, että oispa siistiä niinku, niinku saada joku sauma ja su suunnilleen niinku unelmoin ehkä siitä, että jos mä pääsisin niinku avustamaan jotain upeta tyyppiä, joka, joka sitten tekee ne jutut ja eihän koskaan kelanut, että se olisi niinku oikeesti mahdollista. on telkkarissa silleen, että ihmisetkin näkisi. Niin, tai ylipäänsä, että et saisi ite, et joku luottaisi muhun, ja että mä osaisin, ja että mä pystyisin, että et tästä niinku, mut siis se, en mä tiedä, mistä mä edes unelman, ei mulla ollut mitään unemia, et, ei semmosia... se ei kuulunut ajan tapaan, mä oon lama-ajan lapsi kuitenkin, että silloin se oli niinku, muistan, monta koulukaveri että koulut kesken, kun se oli vähän semmoinen. että no onks se väli, onko mä ylioppilas vai työtön ylioppilas, Ni, niin se oli vähän se asenneilmapiiri, ja sit se oli vähän se, että no, työtön vai työtön maisteri, niin, niin tota, what's the difference? Mutta kiinnosti... Ainoa se ero. Niin. Kiinnosti, halusin, edes yrittää. Tota, Mutta ihan hirveellä itseluottamuksella mä oon silloin painannut menemään. Mä jälkikäteen miettinyt, että mistä vitusta toi on tullut. Et mä, mä siis puhuin itseni sisään siihen kouluun. Mä, mä olin tota, aloittanut opinnot... Äh, mä myöhästyin hausta. Mä en tajunnut, että sinne olisi pitänyt hakea jo joskus niin kuin ennen vuoden vaihetta suunnilleen, ja kun yleensä meillä tottuu, että keväällä haetaan. Ja, okay. ja, ja, tota, Sitten mä tajusin, että okei, okay, no, mä missasin tähän, että no katsotaan ensi vuonna uudestaan. Ja, ja, ja, tota. Sitten huomasin kesällä, että tuli jotain tämmösiä niin clearance system että jotkut paikat, mitä ei ollut luna, niin kukaan ottanut vastaan Paskoisyliopistoissa, niin ne tuli uudestaan jakoon, että niitä sai hakea tämmöinen niin late entry-homma, ja tota, sama kuin meillä nyt, just katsoi uutisiin, niin oli, oli meillä kans opinahjoissa tämmöisiä paikkoja jaossa myöhemmin. Mutta niin, niin periaatteessa siellä oli vaan niinku susipaskat koulut, niin sieltä paikat, jotka ei ole kelvanneet kellekään hakijalle, niin, niin tota, ne oli uudestaan haussa. Hain kolmeen kouluun, pääsin kaikkiin, sitten vähän arvalla valitsin jonkun ja päädyin Prestoniin, mikä on siis tämmöinen... Niin kun... Kuulostaa hienolta. Uh, Liverpoolin ja Manchesterin välissä oleva Riihimäki, tiedätkö, semmoinen niinku, joskus ollut tärkeä risteysjunaa keskusasema, mutta sitten lähinnä työttömyyttä ja, ja, ja tota, vihaisia ihmisiä. Uh, siellä oli kamalaa, se oli ihan vitun paska koulu, mulla selvis vasta kun mä pääsen sinne, että tota, mä en ole täällä opiskelemassa tätä Film and Television Studies, vaan se on, on tämmöinen Joint Calls, missä on kolme y tasa-arvoista oppiainetta, joista yksi oli tämä Film and Television Studies, ja sitten oli tuota, muut, muut oli Design and Cultural History ja Museum and Heritage Studies. Ja, ja, tuota... <laughs> no, no, nyt tuli ihan takava se. Joo, <laughs> joo. Ja, ja sitten mihin nämä niin liittyi mua ei kiinnosta niin paskaakaan. sitten lisäksi meidän niin Film and Television pääopettaja otti loparit kahden päivän jälkeen niin, ne, ne ei saanut ketään tilalle, että mulla ei käytännössä ollut ollenkaan sitä että mitä mä olin tullut opiskelemaan, vaan mä, mä yhtäkkiä opiskelin vain Museum and heritage studies ja design and cultural history. Ja, ja nämä ei nyt kauheasti mua kiinnostaneet. Sitten mä tajusin, että kaikki nämä muut ympärillä on niin kuin 17 18V. Niillä on niin ihan paskat paperit koulusta. Ne on aika tylsiä ihmisiä. Siellä oli yksi kiinnostava tyyppi, joka osoittautui IRA-terroristiksi. Ähm. <laughs> Mitä? Ihan vittu. Meitä ryöstettiin joka päivä. Sitten murtovarkaat kävi joka päivä. Öö, okay. <laughs> kolme viikkoa muualla kampuksella, öö, siellä oli tämmöisiä aseellisia ryöstöjä, että ne tulee sinne pitää sua Panttivankina. Ne odottiin, että jengi otti opintolainat, ja sitten sen jälkeen tulee aseiden kanssa, että tunnukset tähän, ja ne käy tyhjentää sun tiliin Venä, venä että saat siellä panttivankina sen aikaa, ja katsotaan, että sä oot oikeat tunnukset. Ja, ja mä en tuota... uskonut, että mä sanoisin tätä, mutta tämä kuulostaa kyllä paskemmalta mestalta kuin Riihimäki. Ei, joo. Se oli kaunis, oli kaunis, kaunis, kaunis vertaus, mutta joo, Preston, se oli semmonen, se oli ihan, ihan niinku persettä, Tiedätkö, mä kävin keittää teetä käytävän toisella puolella, kun mä palaan huoneeseen, niin mut on käännetty, sieltä on niinku, lähtenyt lompakot kävelee, ja mä ihmettelikin, että joku käveli ohi, mä moikkasin sitä, mä oot, onko se joku uusi asukas täällä, se kummosti ei jäänyt juttelemaan, ja mä otan, että mikä, mikä, mikä tyyppi tää oli, sitten jassoo, hän oli käynyt. Ja... Sieltä lähti tietä, se, niin kuin imurit ja stereot ja vittu jienkin farkut, tennarit, vittu kaikki. Ja joka päivä. Sitten oli taas niin kun, yksiltä. Mä tuli jostain yliopistobileistä kotiin illalla. Sitten mä näen, että just kun mä oon harromassa avainta, niin oville nähtää aukea, ja sieltä juoksee joku imurin kanssa Sitten mä olin sellainen, että okei nyt vittu riittää. Milla, millainen ihminen tekee <laughs> asuntomurteja imurien takia? Eh, kai sieltä saa niin kun, pari... Tiedätkö, hukee, sen myy? Hei, kovin monta luulissaan. Toisaalta en mä, en mä tiedä, mä, ehkä mulla on sen verran suojattu ympäristö, että mulla ei ole niin kun tietoa kodinkoneiden jälleenmyyntihinnoista. No entä käytettyjen parkkujen tai tennarien että tota, mm. no se oli joo, vaan sekin. kaikki. Tota, Sitten mä sisunnoin, raivolla on vedetty elämä tähänkin asti, niin, mutta silloin ehkä niin se... Suurin saldo oli, että mä olin ihan helvetin vihainen, kun mä lähdin sieltä. Mä olin, nyt vittu riittää. Mä pistin kaikki rahat, mulla oli kiinni, siitä että mä olin joutunut maksamaan sinne kolme kuukautta vuokrainnakkoa. Mä otin se joku 20 puntaa. Eikö olis, kun se junalippu oli yksinä jo 35, niin se oli ehkä just se, mitä mulla oli. Sitten mä olin vaan, vittu, kamat kasa, mä lähdin Lontooseen raivolla. Kato mikä on se koulun osoite, mihin mä oisin oikeasti halunnut, mistä mä myöhästyin hausta. Marssin sinne. Ilmoitit, mikä tilanne on. <Slttartaa> Ilmoitti, mikä tilanne on. Siellä on joku satunainen täti respassa, jolloin mä tuun helvetin vihaisena. Nyt on kuulle tämmöinen näin, että, että miten mä, miten mä saan siirron tänne. Ja sitten on, että sä oot nyt ensinnäkin my dear aivan väärässä rakennuksessa, väärällä tuota, kampuksella, väärässä tota, tiedekunnassa, väärässä kaikessa. Että toi teidän School of Media on tuolla ihan toisella puolella kaupunkia, että no aivan vittu, samaa annetaan ne vettuna osalta. Sitten se, no toi teidän dekani on tällä hetkellä tässä rakennuksessa. Että haluatko, että sovin sulle tapaamisen? Kaikki osu Kaikki osu, kaikki osu Ja sitten mä istuin siellä pari tuntia, keräsin kiukkua ja odotin, että mä tapaan dekaania. Sitten mä päätin, että mä nyt mit, hoidan tän. Sitten mä jaoin dekaanin kanssa taksin Lontoon halkin. Sinne meidän omalle... omalle tota, kampukselle. Ja, ja tota, e, hänelle selitin tilanteen ja hän oli jotenkin hurmautunut ja vaikuttunut siitä, että, että joku hullu suomalainen 21 v tulee tänne niin blaastaamaan hirveällä itseluottamuksella. Tota, Sitten se järjesti mulle haastattelut sinne oman koulun puolelle ja sit piti vääntää jotain esseitä sen tueksi. Mä muistan vielä, että mulla oli siis tasan 25 puntaa siinä kohtaa. Ja nekin oli varmaan lainattuja, mutta se oli se, mitä, mitä mulla oli omaisuutta. Ja kun piti ne esseet kirjoittaa, ei mitä mitään internettiä ollut. Ei mitään tietoa ollut sillä vapaasti saatavilla. Vaan mun piti saada siis elokuva kirjallisuutta käyttööni. Ja mä ymmärsin, että ainoa missä sitä on, on British Film Institutein äh, kirjasto. Jonka, johon mä pääsen käsiksi liittymällä. BFIn jäseneksi. Jäsenyys maksoi 23 puntaa. Sitten mulle jäi kaksi puntaa <tos> <tos> niin <kuin> loppuelämäksi. <tos> mä olin yksin Lontoossa kahden punan kanssa. Mut ja otin. ei ole halpakaupunki. Ei ole halpakaupunki. Keräsin kannalta rahaa, että mä pääsin bussilla johonkin. ja Kävelin loppumatkat ja tota, söin papuja. Mutta mut, tota, ottivat sisään. But sain asua siis perhetyön, ei mulla mitään hätää ollut. Mut, mutta tota, Muistan vielä sen, niin, että joku viikko mun piti venaa, siellä jotkut he keskustelee ja lukee mun esseet ja muut, Ja sitten piti soittaa sinne, niin tämä ratkaisu, että onko hyväksytty. Sitten soitin aamu, aamupäivällä, mitä ne sanoivat, että 11 on tieto. Sitten soitin 11, no, oh, mikä tilanne? Sitten said, yes, oh, yes, you've been offered a place. Loistava. Welcome to war, mitä helvettiä? ihan Sitten mä oon yksin siellä jossain Etelä-Lontoossa. Musta, Mä kävin ostaa pullon, niin jostain mä olin saanut lainattua jostain niin kuin kympin. Kävin ostaa pullon skumppaa, että yeah, bileet. Sitten siis mä että yksin tän skumppapullon kanssa keskellä päivää. Täällä, että järkeä Joku tässä. Random Joku random tiistai. Joku random tiistai. Mulla on vielä muutama kolikko siinä kohdassa. Mä mein puhelinkoppiin, soitin syysterille, että yeah! Ja Sitten mä bileetin yksin siellä puhelinkoppiin. Lontolaisesta puhelinkopista. Sillä on mitään kännyköitä ollut. <laughs> niin, tota. Siellä join yksin skumpaa ja juorosin siskolle onnen hetke talli mun niinku the big moment et nyt out get okei okay, tota jos Tätä aloitti kuuntelemaan sellaiset, jotka miettii, että käsikirjoitusopinnot tai filmialan opinnot kiinnostaa. Niin mä en tiedä, kuinka monta kuulijaa tarvitaan, että vielä on jäljellä, että joo, kuulostaa helpolta. Nyt lähdetään. Mutta mä oikeasti jälkikäteen miettii, että mistä helvetistä mulla on ollut semmoinen itseluottamus, että mä oon vaan niinku kelannut, että mä, mä hoidan tätä. Mä puhun itteni tonne. Mä vaan niinku vakuutan noin siitä, että muut kannattaa ottaa, muuhun kannattaa luottaa. Oliko sulla vaihtoehto B? Ei. Tämä oli, oli, että tämä mennään päätyyn asti tai sitten... Joo, joo olisin mä sinne pressoniin voinut palata toki, mutta se nyt ei niinku, ollut oikeastaan enää pöydällä siinä kohtaa. Että... Sun kuvaus ei kuulosta siltä, että sieltä olisi valmistumiseen asti jaksanut. <totsit> joo, ei. ei. ei jäänyt, niinku, et harvoin on ollut semmoista niinku, opinahjoa tai elämänvaihet, että sieltä ei ole jäänyt yhtään ihmistä niinku, edes, niinku, että mä muistaisin nimeä. Okay. Mutta kolme viikkoa ja... Vitusti mulla oli jotain kämpiksiä ja kurssikavereita, mutta ei, ei mitään muistijälkeä. Ei tehnyt siis niin näköistä positiivista vaikutusta yhtään mikään. Muuta kuin se yksi, yksi kunti oli ihan kiinnostavaa keskusteluseuraa, kunnes sitten tuli tämä IRA-aspekti. Jonkun pommihan oli räjäyttänyt jossain ja jotain lusinukki siitä, mutta... Ja siis tämä tapahtui sen jälkeen vai ennen? Siis during. During, okei. Okay. <laughs> että se, se oli niin kuin sun su Tämä oli se, se niin kuin ainoa kiinnostava ihminen, joka mä muistan, että Aa, nyt löytyy joku, joka voi keskustella, että on <laughs> niin kuin joku yhteys. Hän on fiksonaalinen ihminen. Ja sitten hän sattui mainitsemaan siinä tunnin keskustelun jälkeen, että hänellä on tämmöinen. Terrorismiharrastus. Niin. All right. Tästä saa niin mahtavan nosto, noston tämän, tämän jakson yhteyteen, Tämä on aika kova. Ja jos sulla ei ollut vaihtoehto B tuossa vaiheessa, niin onko sulla myöhemmin tullut ikinä sellaista fiilistä, että okay, käsikirjoittaminen, tai ylipäätään televisio, television tekeminen, toki sä teet niin laajemminkin noita, noita niin televisioalan duuneja, mutta niin, Onko sulla ikinä tullut sellaista fiilistä, että hei. Kiinnostaisi nyt itse asiassa enemmän toi toinen ala, pois stand-up, joka vähän mä on samaa olen etsinyt sitä toista epätoivoisesti 20 vuotta, koska mä haluan vähän väliä vaihtaa alaa ja lopettaa kaiken, mutta kun mä en ole vittu löytänyt, että mikä on se. <laughs> mä, mä, niinku, mä vaihtasin ennistään. mä aina haaveilen sit nyt kaupan myyjäksi, tai tietysti tomaatteja kasvattamaan, närpiö, ihan mitä tahansa, kun on tästä saatana stressistä, helvetistä, piinasta, angstista, epävarmuudesta, kauhusta, paranoijasta, öö, Paskasta pääsee, mutta kun mä en ole vielä keksinyt, että mikä olisi se joku muu, mitä voisi tehdä. Että jos joku keksii vinkata joku, mitä voi vaan niin tehdä ja elää sillä ja on ihan ok, niin olisi ihan mahtavaa. koska niin kuin... no Viimeksi viime vuonna mä päätin, että nyt riittää, otin loparit ja jätin kaiken. Ja... Niin kävin itseni kanssa suuren läpi, että nyt, nyt riittää, mä vaan ihan Sitten mä silloin keksin, mitä mä sitten rupean tekemään, niin sitten mä takaisin. Heitit paperit, paperit niin ympäriinsä ja sitten totesit, mä, mä, mä voin joo. kerätä, kerätä nämä, koska mä tarvin näitä vielä. Vähän tähän tyyliin joo. Jos kaikesta, kaikesta tästä, tästä huolimatta, koska niin kun, äh, vaikka, se, vaikka tässä... Koko hommassa on paljon negatiivisia puolia, niin on aika ilmeistä, että siinä on myös paljon positiivisia puoli, puolia, jotka, on, jotka on sitten tämän, pitää, pitää tätä niin kuin skitsofreenista, skitsofreenista meininkiä, jossa välillä on maailman, maailman paskin tyyppiä välillä on maailman paras tyyppiä. Sitten nämä, näistä toista fiiliksistä toiseen ei ole välttämättä hirveän pitkä matka niin. minuuteissa. Niin, jos joku vielä, vielä niin kuin on sitä mieltä, että se haluaa, että, okei, että hänellä ei ole mitään aiempaa, aiempaa kokemusta, nythän hän on nuoria, nuoria, fiksuja, rohkea ja haluaa kirjoittaa telkkarisarjaa, telkkarisarjaa, niin millä ton saa tapahtumaan? No käy koulut, tee työtä. Älä vaadi kaikkea heti, ole kärsivällinen. Et yleensä kuitenkin se matka, että sä... Kun mä nyt niin kollegoita, niin kun on valmistunut käsikirjoittajaksi, sen jälkeen rupeaa ehkä saamaan niitä rivikirjoittajan duuneja, että sä oot jonkun toisen sarjassa toimit jaksokirjoittajana tai jotenkin näin. Mutta jos sä kotona istuva tyyppi, joka kelaa, että mulla on mahtavia ideoita, niin luultavasti sä et osaa mitään. Se on vain fakta. Se on helvetin vaikea ammatti, jos on niin monikerroksiset vaikeat hommat hallittavana, että niitä ei saa muita sarjoja katsomalla vaan niin opihallitsemaan. Se on vähän niin kuin Lukis kirjaa ja toteet, että hei, että mä osaan kirjoittaa kirjan, koska mä osasin lukea kirjan. Niin, tai kuunnella sinfonian, osaan mm. säveltää sellaisen, tai johtaa orkesteria. Se, se ei me ihan niin. Ni, niin tota, tota, tota. Tanskassa on tehty helvetisti oikein. Ja siellä kun sä katot näitä niiden mestariteoksia ja tv sarjoja niiden kaikki kirjoittajat on yli 50. -pisiä. Koska niillä on vuosikymmenten kokemusta, ovat saaneet rauhassa kehittyä, ettei he ovat tulleet niin hyviksi. Meillä on kummallinen tapa kuvitella, että ihmiset pystymetsistä olisi suoraan valmiita. Sitä annetaan ihan liikaa vastuuta ihan liian nuorille ihmisille. Mä en itse ymmärrä ollenkaan, miksi mulle on annettu esimerkiksi alle koulumakymppisenä käympäisen sarja vedettäväksi. Mulla oli vuosia kokemuksia jostain salkkareista siinä kohtaa, mutta et edelleen eihän mulla ole elämänkokemusta, mistä mä osaisin niin isoa, 40 osaa draamasarjaa, ihan siis se sisällön hallinta ja sen tasot ja kaikki muut, mitä tässä oikein tehdään, niin ei mun mielestä, tämä ei ole nuorten ihmisten laji. Nuoret voi kirjoittaa tosi hyviä sketsejä ja jotain, toki skam norilaiset se on nuorten itse asiassa kirjoittamat, Etsi siinä kun se kertoo siitä maailmasta, niin kyllä. No toihan on sellainen maailma, josta hyvin herkästi tulee, että sedat ja tädit kertoo nuorille, millaista Joo. nuorten elämä on. Joo, se ja siinä kohtaa se on, on niin kuin hyvä, että, että nuoret itse kirjoittaa, mutta et siinä vaiheessa, kun ruvetaan kirjoittaa laajemmin maailmasta, niin sit se on vaan hyvä vähän elää kanssa ja saada sitä niin kuin omien kokemusten kautta ja ymmärryksen kautta ja tutustua maailman kummallisimpiin ihmisiin ja, ja reissata, nähdä maailmaa yrittää ymmärtää kaikkea, kaikkia, olla utelias. Siit, siitä se lähtee. Ja sitten siinä vaiheessa, kun on, on niin kuin joku, eikä tei filosofitkaa parhaimmillaan 21-vuotiaina, niin, niin ei ole käsikirjoittajatkaan. Niin kun... Sitten sit tulee aina joku tällainen harva ihmelapsi, joku, joku Mozartti. Oliko Mozartti vai Mozart vahvi? oli ainakin no. ihmelapsi, kyllä. Ja, aina silloin tällään tulee joku, joka on sitten fantastinen heti alusta, mutta se ei tarkoita sitä, että Kaikkien pitäisi noudattaa sitä mallia, tai että joku muu olisi huono sen takia, että se ei ollut sitä syntyessään. Niin, että ei ole tehnyt läpimurtoa kaksi viitosena, niin sitten, sitten ei olekaan kaikki mennyt. Bob Bo Burnham teki tosi nuora. nyt, nyt siltä on tulossa, tulossa niin kuin oma leffa, ja sen, sen niin kuin kaikki ulos anti, niin okei, ittekään en ole supervanha, mä oon nelikymppinen, mutta niin, silti niin se kama, mitä Bob Burnham on tehnyt, niin se kuulostaa tosi paljon vanhemman. Jävän tekemisiltä, kun sen ekat jutut oli sellaisia, ihan niin kuin nuoriso, nuorisojuttuja ja siinä, niissä oli sellaista kamaa, josta se on jo nyt irtisanotunut, että okei, että oli nuoria hölmejä. Mutta sitten kun se on jotain niin 19-20, se alkaa jo kuulostaa vanhalta. Me. Niin. Ehkä siksi, että hän ei suhtautu niin, että sä oletat, että sieltä tulee sitä nuoren, nuoren nuorta jotain. Sekin mahdollista. se on elänyt täysin poikkeukselliset niin vuodet, joissa on sitten kerennyt nähdä paljon ja saanut sellaisia mahdollisuuksia, mitä niin kuin normaalit ihmiset ei saa koko elämässään. Ja... Niin. Luonko mä sua oikein, että niin sen lisäksi, että tekee, tekee töitä, niin pitäisi elää elämää myös? No ei siitä ainakaan haittaa. Ei siinä ainakaan haittaa. Totta kai on siis fantastisia... Kirjailijoita ja muut, jotka on hyvin tyyppisiä introvertteja ihmisiä, joille ei vaan sovi semmoinen, ne pohdiskelee tykönään ja lukee paljon ja sekin on omanlaistaan elämistä. Ei se niin kuin... Kaikkea ei tarvitse itse kokea, voidakseen siitä kirjoittaa, mutta jotain pitäisi ymmärtää ihmisistä, voidakseen monenlaisia ihmisiä kirjoittaa. Että tota... Itse on pyrkinyt perseilemään ja sekoilemaan parhaani mukaan tässä 40 vuotta, että... Tota... Kyllä on Tätä opat kerran. Niin, no, mutta siis sekoile, saatana. Sieltä niitä tulee elä, elämä ja ihmiset vastaan. Että voit se toki istua kirjastossakin ja katsoa minkälaisia hiihtäjä siellä tulee vastaan. Mutta, mutta että älä pelkää kunnella, muita. Yle, yleensä niin paras tapa olla oppimatta on kuvitella, että osaan. Eikä vuosikurssin opiskelijat aina... Hirveellä kato kuvittelee Harjalla kuvittelee olevansa siis opiskelijat kun ollaan, nyt on päästy kouluumaan siis parasta, mitä maailmassa on. Sitten vuonna alkaa tajuta, että ai hitto, en ehkä osannutkaan niin paljon tänä vuonna alkaa ymmärtää, että mä en osaa mitään. Siinä vasta, kun sä alat oikeasti oppia jotain, niin sitten sä myös, että sä et oikeasti osannut mitään. Ja tota, siitä alkaa oppiminen, kun hyväksyy, että ei osaa tämä ei ole mitenkään uniikki tuolle taidealalle, että me nyt istutaan tässä lähistöllä ja mä oon päässyt näkemään, että millä, millainen kehityskulku monilla ihmisillä on siinä, siinä vaiheessa, kun just on päässyt sisään ja sitten maailma on ollut helppoa ja sitten vielä jos sulla on ollut sellainen tausta, että niin kuin vanhemmilla on ollut mahdollisuuksia tasoittaa sun, sun mahdollisuuksia aika, aika hyvin ja niin kuin tasoittaa sun tietä ja sitten Huomaakin, että itse asiassa tämä on vähän hemmetisti vaikeampaa, kun jutut alkaa olla musta kiinni, niin siinä sitten tulee tällainen niin kun tippuminen korkealta monelle. Varmasti näinkin. No sanotaan, että siinä kohtaa, kun valmistui, jos piti ruveta päättämään, että jääkö sinne Lontouseen vai, vai tuleeks bäkkiin tänne vai mihin lähtee ja mit, mitä tässä rupeaa tekemään. Mit, niin oli yhtäkkiä alkoi tulla se, että, okei, että nyt tämä niin koulu on takana, että se on ollut se rakenne, mikä on annettu elämään, tässä on nämä kurssit, mitä sinun pitää käydä, ja joku muu vähän niin sanelee, että miten tämä, tämä tota toimii ja mitä sinun pitää tehdä. Yhtäkkiä kun jää sit täysin tyhjän päälle itsestäkin, ja pitäisi ruveta keksiä jotain muuta, ja jonkun pitäisi ruveta maksaa sulle palkkaa, ja sinun pitäisi pistää ne taidot johonkin näyttöön, niin kyllä siinä. mun. Äh, ja tehdä kompromisseja. Juu. Koska joku mä, muu päättää, niin... Mm. Mä, mä olin opiskeluaikana tehnyt paljon siis... Silloin sitten yritti vaan niin kun, hakeutua kaikkiin mahdollisiin koulustehtäviin tehtäviin leffoihin niin johonkin rooliin. Niin, että pääsisi vaan tekemään ja oppimaan. Ja mä päädyin tekemään tosi paljon äänitöitä. Ja tota... Sitten siinä vaiheessa mun kämppikset, jotka oli ollut mua vuotta ylemmällä kurssilla. Niin ne oli valmistuttu on että perustetaan firma ja että Kaisa tulee mukaan. Ja, ja tota, Oli jotenkin sillä, että... Et no. Morgendättiä. Oh tuottaa, koska hän on. ohjaaja ja tuottaa Mr. Master class. Ja sitten oli hiva kuvaaja niin ien kuvaaja, mutta Kaisan voisi hoitaa noin niinku sitterin. Kaisan kai voi vähän äänitellä ja ja ja, ja sit hoittaa niinku, kuva sitterin ja, ja tuota tueta et joo kiva idea, että mun voisin niärtätä ne ja pantasoma tuolta, mutta näin on nyt hommia mitä mä haluan tehdä. Hmm. Vähän äänitellä. Että, niin, edes, kun mä en ole erikoistunut äänittämiseen, mä en osaa sitä. Siis, mä osaan siis jo hyvin alkeellisella vehkeellä, mä pystyn tekemään sulle faan äänet, mutta mut, tota, se, se ei ole mun intohimoni ja se ei ole mun erikoisallani. Ja se, että mä tajusin, että mä mais, se, se tyttö, joka hoitaa kaiken sen, mitä nämä suuret taiteilijat eivät viitsy, Ni, niin tota. Se ei kauhean olisi kutkutellut. Sitten tuli vaan semmoinen, että, okei, että nyt vähän ehkä maitojunaan, mutta että lähdetään Suomeen, että siellä on sen tai joku saama päästä töihin, että kun mä katsoin tuolla niitä monenlaisia tyyppejä, jotka sitten noissa koulun ulkopuolella tehtyjä leffojen niinku tuota oli mukana erinäköistä kovinkin valmistunutta ammattitaitoista ihmistä, jotka edelleen teki ilmaiseksi vieraiden ihmisten lyhäreitä, koska se on ainoa duuni, mitä on, koska sieltä valmistuu vuosittain 32 000. Öö, medialan ammattilaista 000. 32 000. Joka vuosi. Joka vuosi. Niin siellä on vähäistä kilpailua tieks <laughs> Niin kuin noista hommista. Niin ja tuota, ei, ei sillä, että niin kuin Suomessakaan se, että jossa sä... Paukautat media on loppututkinut, niin ei se nyt ihan täysin saletti duuni ole. No ei. <laughs> että... ei. Että kyllä meilläkin paljon, paljon päätyy ihan muille aloille lopulta töihin, mutta, mutta siellä se on helvetin paljon isompi prosentti, ketä päätyy ihan muualleista, jotka sinnikkäästi yrittää ja jaksaa ja yrittää saada sitä cv parempaa parempaan kuosiin tekemällä mitä tahansa. Ja maksavat siitä työnteostaan aika monta vuotta itse ja sitten sillain, että kun on kymmenen vuotta painanut ilmastuuniin, niin sitten alkaa niinku ehkä toivoa, että joskus tapaisi sen jonkun, jonka kautta voisi päästä sinne jonnekin. Että voisi päästä työharjoittelijaksi johonkin ihan oikeaan firmaan, että et sieltä voisi pikkuhiljaa. Mua kurssilla oli 40 ihmistä, niistä vissiin neljä työskentelee alalla. niin että ne on ihan... Se, on... Joo. Se on aika pieni prosentti, että ekana, kun siitä on vielä karsittu ne, jotka ei päässyt sisään, niin... niin. Sitten vielä karsitaan 90 prosenttia niistä, jotka ei, ei pysty tekemään duunia. Niin, tai tekee jotain, sen tyyppistä ne saattaa olla jossain. Niin kuin, että siinä duunissa saattaa olla etuliitefilm, mutta, mutta tota, se ei ole mitään varsinaista tekemistä, vaan pyörittää jotain tota, lastenleffa tai on, on jossain papereita pyörittämässä. Kuulostaa niin kuin, tosi vahvalta reseptiltä katkeroitumiselle. Mä en usko, että siellä edes, niin kuin, monikaan katkeroita, koska niillä ei ole myöskään mitään odotuksia siinä kun sinne niin, no pääsee. Ja tulli, kun meitä oli 40, niin se oli pienin kurssi, mitä koko Englannissa oli. Että, tota, yleensä oli yli sata niin, vuosikurssilla näissä leffakouluissa, milloin kukaan ei saa mitään henkilökohtaista. Opetusta. Eikä niinku, et meillä Suomessa on asiat kouluissa todella hyvin. Ja mun mielestä mä en jaksa kuunnella yhtään suomalaisten kitinää, opiskelijoiden kitinää. Täällä on ihan vitun hyvin asiat. Aivan. Niille, niille jotka pääsee sisään. Niille, ja... jotka pääsee sisään. Mutta siinä on myös syy, miksi niitä ei oteta kaikkia sinne. Koska sit nyt voidaan sit taata oikeasti opetus ja kehittyminen. Ja ja, ja, se, ja niinku... parhaat on sisällä. Niin ja sitten siellä on opettamassa ihmistä, jotka tietää, mitä ne tekee. Siis siellä on, meillä on hyviä opettajia, jotka itse työskentelee alalla. Me tuolla ekonomiassa saatiin vain unelmoida siitä, että täällä olisi joku, joka vielä, tai on jossain vaiheessa. Kyllä, se oli se, että those who can't teach. Niin, niin se, että ne, jotka ei jo pärjännyt, niin päätyy opettamaan. Niin se, että meillä on siis opettamassa sellaisia tyyppejä, jotka on tehnyt tosi paljon, ne on alansa huippuja, niin se on, se on aivan mielettömän hienoa. No Vähän olen katkera siitä, että en sit kuitenkaan lopulta hakenut suomalaisiin kouluihin, koska luulen, että meillä olisi paljon paremmat koulut. Aima. Sun uran myöhempää puolta niin leimaa paljon se, että se on huumorin puolella, mikä tässä niin kuin podcastin teemana on nimenomaan tämä huumorin, huumorin kirjoittaminen. Oliks sulla, kun sä mainitsit alkupuolella, että siellä oli enemmän tota draamapainotusta, niin oliko... Oliko sulla huumori, missä vaiheessa se tuli mukaan? Oli se alusta? aina mukana. Se on ollut semmoinen, että käsin kahlinnut itseäni, niin että mä en löysi kaikkea vitsiksi. Et, et, et, en voin kuvitella, että jos salkkareiden dialogia paukutat, niin siinä ei ihan <tos> joka toinen rivi voi olla punchline. Kyllä okay, mä nyt sinne viljelin. Moni meni läpikin. <tos> <tos> mutta tuota, mutta että et et jossain kohtaa mä muistan käympäisessäkin oli se, että kun tämä on kuitenkin tunnin jakso, että me ei voida tehdä tunnin sitkomia kaisa. Nyt niin kuin... Vähän jarrua sen, sen tota huumorin kanssa, tota, vaikka siinä oli siis draamakomediaa siinä haettiin, mutta et, et pointti ei ollut se, että kaikki on koko ajan hauskaa. Mä mielelläni tehnyt sen niin, mutta joo, uut, uutishuoneen kanssa, niin joo, siellä oli semmosia hahmoja, minkä kanssa pääsin vähän irrottelemaan, mutta et kuitenkin piti sen fokuksen siinä, siinä draamassa. Mutta joo, huumori on aina ollut, siis mä oon ihan skidista asti niin... Tai se on ollut semmoinen, mitä on niin unemmissa aina halunnut tehdä. Ja nyt vaikuttaa siltä, että niin kun, kun siihen profiloituu, niin sitten niitä duuneja tulee lisää ja lisää. Ja... Niin, no tääkin on vähän, tämä profiloituminen on vähän hassu. Olen itsestäni kuullut kaiken maailman huhuja. Et kun sä et tee enää kuulema niitä ja näitä ja sä teet nykyään, vaan tein, mutta kuka on kysynyt mulle mitään? Mitä helvettiä täällä koko ala puhuu, kai ei tee enää draamaa? Miten niin kai enää draamaa? Kai tekee mielellään ihan mitä tahansa. Mut, mutta tuota, kysykää Kaisalta, kaisalta. kuka kaisa on kysynyt? Niin, kukaan ei kysynyt Kaisalta, tuolla vaan niinku kaikkiala puhunut, mutta kato, eihän se tee enää. Ja... Mitä helvettiä, älkää nyt tuottajat hyvät keskenään vittu spekuloiko. Soitelkaa ihmisille, kysykää, mitä ne haluaa tehdä. Onko, me... onko se Suomessa on siis vielä sellainen, vähän... että niin kuin, jos, sä oot, jos sä oot hauska tyyppi, niin sun tarvitsee olla tosi iso stara, että sä voit tehdä muutakin? Varmaan. Mä näyttelijöillä, on enemmän... enemmän tota, ehkä... Sanotaan, että joku peteliuksella se meni tosi kauan ennen kuin se rupesi samaan. Ja se oli tosi kauan kokonaan veke ennen kuin rupesi tulemaan niin vakavaa rooliin. Ja sehän, sehän teki hirmu näkyvää ja, näkyvää ja halpaa kamaa, vaikka niin hullun lahjakas tyyppi, silloin niin kuin niin. hattua nostaa lahjakas tyyppi, mutta sitten kun sieltä tulee silleen, että no, nyt pitää saada tässä ajassa miljoona jaksoa niin. ulos, niin kyllähän se nyt väistämättä näkyy, vaikka olisi kuin lahjakas tyyppi. No oikein tyyppi. on vähän, vähän semmoisia, että, että sit pitää itse niin jossain kohtaa ruveta määrittelemään se, että tässä tahdissa ei pysty tekemään, Et joko tehdään hyvin tai sitten ei tehdä. Ja se pitää niin kuin johonkin lyödä se raja. Muuten sul tilataan loputtomasti bulkkia niin kauan kuin se myy pelkästään sun nimellä, vaikka sisältö olisi mitä. Niin sitähän tilataan. Niin kauan kuin mainosmyyti vetää ja jengi katsoo, niin mitä väliin. Se on vähän niin kuin se... aika pitkää PPP-lävetikin. Joo, ja kyllähän se on vähän niin mikä tahansa tuote. Et mä ihmettelin, kun mä kuulin, että joku Idolsin kakkoskausi oli, niin budjetti oli paljon pienempi kuin ykköskausi. mutta mitä että mitäs helvettiä, et kun nyt kun se on hittituote ja se vetää, että eikö sen pitäisi nyt nimenomaan kasvaa, että voi tehdä paremmin? Niin se ei, ei se mene Se on Kierrätään vähän niin kuin se, rahat, että... rahat himaan. Niin, niin että et, kun, et, kun hillo myy jo, niin siitä voi jättää oikeat mansikat pois, koska niin brändi itsessään myy. Niin, niin, tota, niin se on vähän meillä tämä ongelma täällä ollut nämä, Rahastahan usein kaikki on kiinni, mutta tota... Ja Julmahuvi näyttää sen aika hyvin, että ne samat jäävät, jotka niin on tehnyt niitä juttuja myöhemminkin, niin onhan ne jutut myöhemminkin hyviä, mutta kun Julmahuvi tehtiin niin älyttömän isolla panostuksella, niin kyllähän se nyt oli niin, niin. kova, ettei ollut mitään Se on niin ]ka. kova, ettei mitään järkeä, joo. Eikö sitä ole 20 vuotta? Ja... 98. kasi varmaan suunnilleen. Siis mun mielestä se alko tulla niin, että olin vielä Englannissa silloin. Yhtäkkiä rupes, silloin vielä ihmiset lähettelivät kirjeitä. Ai vittu, tämä kuulostaa semmoiselta kauhean, että niin kauheat, tätiin nostalgioin. Mutta niin, niin kirjeissä ihmiset siis kirjoitti, mitä ne on katsoneet televisiossa. Katso, se oli Kuka nykyään lähettäisi kirjeen, että juman kauuta nyt on hyvä TV-sarja? Nee, <laughs> nee. Se oli ihan normaalia. Homma, että viisi eri ihmistä kirjoittaa sulle, että nyt on niin hauska. Tämä on ihan mahtavaa. Niin, niin tota. Mutta kyllä ne kirjoitti mulle myös heartmixistä. <tum> Mua vähän hävettää, että mä muistan heartmixin. <tum> Kaikkien pitäisi hävettää, että ne muistaa. Mä muistan se lähinnä niistä kirjallista, kun kaikki oli semmoinen tyrmistyneen, että, että nyt kun oot siellä leffakoulussa, niin tuut tänne ja pelasta maailma, että on jotain niin järkyttävää paskaa, että mitään näin kauheita, ei oo koskaan tullut mistään. Mä en, mä en muista siitä mitään muuta, muuta kuin, että siinä oli vaan niin nuoria, nuoria ihmisiä, ja se oli vaan niin häkellyttävän, jyrkän, huono. Tän, tän mä muistan siitä. Se oli tämmöinen ensimmäinen yritelmä niin realitussarjaksi. Kai se oli niin jostain MTV, in Real World, niin jäljitelmää haettiin. Mutta et nuoret ihmiset lähti, lähti niin San Franciscoon. Mutta se ongelma oli se, että ne ei ollut itsenään, ja ne tarinat ei ollut oikeita, vaan ne oli fiktiivisissä hahmossa. Satunnaiset tavikset, Aa. jotka ei osaa näytellä, niin näyttelijät jotain fiktiivistä. Okei, mutta Real Worldinkin konsepti? Voi olla. M Mut että... Mulla oli sellainen usko, että silloin vielä ihmiset oli niin naiveja että ajatteli, että Real World on... Että joo joo, tämähän, tämähän on niin kuin, että... mä, mä en sitä katsonut koska mä en osaa siitä sanoa, mutta... Et sä ihan hirveästi kyllä menettä. Mm. Mutta mä näin yhden jakson sitä. Puolet siitä oli se, että kamera seuraa tyhjäskämpäsi jotain ovia. <laughs> ja sitten yhtäkkiä joku ilmestyi, joku jätkäi joillekin autotalle, että you better pay up man. Ja sitten ohattiin hakkaa ja tappaa kaikkia. Ja sitten oli, oh no. Ja sitten lopulta ne poltti kaikki ne jotain videonauhoja jossain rovioilla, että onko meidät kuvattu koko tää aika? <laughs> <Oi> <laughs> se, oi. se oli kiusallista. Oi, oi, aika. Aika ah. Tulee ole, niin vaivautunut olo jo vaivautunut olla jotain kuulemisesta. <laughs> oh. Mut, ettei, ettei menisi negailuun, niin mitä, mitä niin poikkeuksellisen hyvin käsikirjoitettua huumoria tällä hetkellä pyörii Suomessa tai muualla maailmassa ruudussa? Mä haluan uskoa, että sellaistakin on ja paljon. On, var... nyt mun täytyy sanoa, että mä oon... Vähän huonosti ehkä kärryillä, mä yritän siis Netflixestäkin jo kattoo, jos sinne tulee, mikä nyt olisi semmonen viime aikojen, no, mä, no Sacha Baron Cohen on, on semmonen, joka, jota olen aina ihaillut, se saa ihmisiä tekemään uskomattomia asioita nyt, että tää... Mik, mikä se nimi? What is America? Who is America? Who is, America? Who is America? Ni, Niin tota, mistä se on saanut tän, niin rassistipoliitikon persepaljana lähestymään itseään niin kuin huutaan homoksi ja, ja huutamaan rasistisia huutoja ilmoille kameran edessä ja, ja tota, siis oikeasti perse edellä näin estetään terroristiyökkäyksiä persepaljana perse edellä tullaan kohti joo sä oot silti senaattori ja si ja, ja se teet tämän kameran edessä. Niin, ja se ei, se ei tule sulle yllätyksenä, koska niin kun sä näet sen kameran, sä niin. allekirjoittanut release formin, että niin tätä, saa, tätä matskua saa niin, käyttää. Kyllähän tämä nyt on briljanttiä, että, että sä saat jotain, mulla on aina ollut tämä, että niin kun politiikka toi semmoinen alue, mikä, mikä kiinnostaa, niin, niin mä rakastan tämmöisiä, kun, kun liikutaan semmoisilla alueilla, mikä on jotain uutta ja uskomatonta. Sehän menetti sen duuninsa, no, siis, varmasti. siis niin kun kolme päivää jakson tulon jälkeen, niin aluksi toisin, että, että häntä huijattiin ja ei, eihän nyt tässä, että tämä, eikö tämä ollut tässä ja sitten paine kasvoi liian kovaksi ja kolme päivää myöhemmin totesi, että okei, no, mä eroon sitten. Mut. Ehkä maailma ei menettänyt mitään. En tiedä, kuka sieltä tulee tilalle, mutta tarvii olla aika raffia väittää. <laughs> niin. Mutta jos tää kuka tulee tilalle, se toivoo odottaa vaan, että Trumpista päästäisiin, mutta Mike Pence! <tos> se, on, se on erilainen. Niin, voitammeko edelleenkään? <tos> siis, kaikki voittaa, jos Trumpista päästään, mutta että mihin suuntaan? Tähän sun kysymykseen todella hyvin kirjoitettu huumori tällä hetkellä. Entä historiassa? Julmahuvi me nostettiin Joo, jo jul on, on, on fantastinen. Sitten no, lukuisia brittisarjoja, joita rakastan. Ähm, ehkä tämmönen ihan helmi, The Thick of It. Oi, se on kova. Se on aivan fantastinen. Ähm, se oli fantastinen. Ähm, paljon on nämä Show mit mitkä on kyllä... Siis, The Daily Show... Ähm, With Traveneur. on, on briljantsia. Ähm, ja se, on, se on päässyt käyntiin, koska aluksi se dumattiin, täysin odotetusti dumattiin, mm. koska John Stewartin kengät on aika isot niin. täytettäväksi. Kyllä, myös niin Tina Fey on sellainen, jota ihan suunnattomasti briljanttia jälkeen lähtee. 30 Rock. Tördy Rock esimerkiksi. Kyllä, tämä Kim Schmidt on myös ihan hauska. Se ei ole samalla tasolla, mutta mut se on ihan, ihan jees. Mut Mikä on semmonen, mikä on se oikein ahmimalla ahmenu, Mitä pitäisi? Mitä no, pidin kovasti Atte Järvinen, on Nero. Tämä ei ole edes eh... eka kerta tässä podcastissa, eikä toka, eikä kolmas, kun kehutaan nimenomaisesti Atte ja sanalla niin. Nero. No mut se on. Mä oon <laughs> tehnyt töitä ja sit siinä niinku jää itse aika sillälai, et ite miettii puolesvälis lausetta, kun toiselta tulee vaan hyllyt, niin niinku punchi, punchii punchii punchii, ja sit on että... okei okay, mä yritän, anna mulle viikko, niin mä tuun peräs. Nyt, ne, nyt ne, on tota... vielä asiantuntemun mielipide, kun muut oli vaan nähnyt lopputuloksen. <laughs> niin, mutta se on tota, joo, brilliant mind. Ja, ja myöskin se, niin kun... mutta yksi semmoinen, mitä mä muistan, niin kuin kirjoitettiin siis tota, aikoinaan, semmoinen ehkä avainlause, mikä itselle jäi, jäi oli semmoinen, että, että ei saa koskaan kun kirjoittaa poliittista satiriaa, niin, niin väittää, että nämä asiat olisivat jotenkin yksinkertaisia tai että niihin olisi olemassa helpot ratkaisut. Et ei, ei, ei tehdä näistä tyypeistä idiootteja tai, tai näistä asioista mustavalkoisia, koska ne ei koskaan ole sitä. Ja, ja, ja politiikkaa ei pidä yrittää väittää yksinkertaiseksi. Ja, ja se on mun mielestä usein sellainen virhe, mikä näkee poliittisissa satiirissa että väitetään, että ikään kuin, että no urpot ei tajunnut, tietsä, niin kuin, että vedetään semmoista tromppilinjaa, että kukaan olisi tiennyt, että terveydenhuolto on monimutkaista, mm. kukaan ei tiennyt, kukaan ei tiennyt, kaikki, tietä. täysin kaikki tietää, tuli. ja sitä ei saa koskaan maalata miksikään muuksi, mm. niin siitä on yrittänyt itse sitten pitää kiinni semmoisena perusohjenuorana, että ei, ei koskaan vahingossa väitä, että, tota, että asiat olisivat yksinkertaisimpia kuin ovat, koska se kreditti pitää kuitenkin antaa noille tyypeille, jotka tuolla yrittää ihan tosissaan, että ne yrittää helvetin vaikeasta asiasta jotain niin löytää. Niin silloin se, se pilkan aiheet pitää löytää muusta kuin, kuin siitä, että ne olisi niin tyhmiä sen asian ää, ympärillä. Hyvin iso osa niin tosi voimakkaasti vihatuista hahmoista politiikassa, niin eihän ne tyhmiä. Mm. Mut sitten taas niillä on se, mikä ulkopuolesta voi vaikuttaa tyhmältä, niin on tämä, että ni niillä on se ideologia niin vahva, ja kun se ajaa yli mm. kaiken. Sen tai sitten se ideologia on, on, on täysin eri kuin oma, niin silloin se tuntuu vastamieliseltä. No om, omathan aina, aina antaa niinku lisää köyttä. Joo, joo, totta kai, mutta kyllä sä ymmärrät, että tämä pitää ottaa huomioon, ja tämä, tämä, ja sen takia tämä. Niin. Niinku, ulkokohtaisesti hölmöön kuullainen lausunta pitää hyväksyä. Niin, M mutta siis tota, se sen kunnioituksen olen pyrkinyt itse kirjoittaessa aina, aina säilyttämään, että ei lähde väittämään niin kuin monen kirjan, mustaksi. Niin, se ei täysin käänteinen populismille, että mm. populismissa tarjotaan yksinkertaiselta kuulostavia ratkaisuja, yks, äh, ratkaisuilta kuulostavia yksinkertaisia ratkaisuja niin. monimutkaisiin ongelmiin, riippumatta siitä, toimiiko ne vai eikä. Mm. Ja mun mielestä että sellaisen tuomisen, tuominen satiiriin on, on halpaa ja lyhyttie. Silloin, silloin saarnataan vain yhdelle poliittiselle suuntaukselle, että jos huumori vaatii sen, että sä oot valmis allekirjoittaa sen, kertojan näkemyksen, niin silloin siitä tulee tosi marginalisoivaa. Mm. Joku, no, no en, en nyt rupen nimeämään, koska se saattaa olla jonkun suosikki, suosikkikoomikko, mutta Jenkeissähän on paljon tuollaisia niin superkonservatiivisia koomikoita, joiden niin huumorista nauttimiseen sun on pakko hyväksyä sen niin katsomus. Ja ihan yhtä lailla joku liberaalimmalta puolta Bill Maher, mm. niin sen lähestymistapa on sellainen, että niin, jos sä oot eri mieltä, että sä et vaan yksinkertaisesti pysty nauttimaan siitä mm. mitenkään. Ja välillä samaa mieltäkin ollessa vähän työtä, työtä siinä Kyllä. lähestymistavassa. Mutta joo, sitten nyt jos päästiin näihin, että pitää kehua jotain, niin totta kai ilmiselvä meinasin unohdataan, Viime aikoina tullut siis nenet. Olet varmaan tästä jo, joidenkin kanssa puhunut. Jokaisessa jaksossa sen jälkeen kun se julkaistiin. Mutta että hän, Gadsby, ähm, fantastinen. Äh, sanattomaksi vetää. Äh, ja musta oli ihanan vapauttavaa, että ei lyödä läskiksi kaikkea. Mulla, mulla on siitä niin kun, se, mun mielestä se on aivan mahtava, mutta mulla tulee siitä sellainen fiilis, että se pitää myydä ihmisille oikein. Että se ei tule silleen, että hei, että nyt tulee hauskaa vitsihuumoria, niin. tunti, ja sitten kun ihmiset katsoo sitä, niin se, on se, että mitä... Mitä vittu, ei tää ollut sitä ei, hei, tää, ei tää, enää, tää, enää Ei on hauskaa vitsihuumoria, ei niin, kun se on hyvää, mutta se on jotain ihan muuta Se on hyvää. jotain ihan muuta hyvää, ja, ja se on jotenkin itse tulee aika lähelle toi myös ihan niinku noin sisällöltään kaikki, mitä hän siinä, siinä puhuu. Että kun tehnyt itse tehnyt niinku feminististä komiikkaa tästä nyt kahdeksan vuotta. Ja muistan, kun mä aloitin, niin... Ja sä otsikoit sen feministiseksi komiikaksi? Ei, mä oon sitä itse otsikoinut. No, muuton on <lacht> Okei, okay, mutta tuota... sä, sä olit valmis, valmis no joo, mä voin sen, käyttää sen, otsikkoa. Nykyään sitä mä, mä en, en niin kuin, ei mua haittaa. Mä olen feministi Siinä on mitään. Mutta alusta asti minua on neuvottu, että ei kannattaisi. Kaikki miehet on tullut sanomaan, että ei kannattaisi tuosta feminismistä puhua, eikä noita että ei ole hauskaa aika kiinnosta ketään. Niin. Naisia niin, kuitenkin niin... on vain se 50 prosenttia, mutta miesjuttuja voi kertoa, koska miehiä on sentään jopa puolet. Niin. Mutta mut, mut ylipäänsä siis se... on nyt yrittänyt tehdä tästä juttua lavalle, koska on huvittaa niin saatanasti se asetelma, että miehet tulee neuvomaan naisille, että älkää puhuko noista teidän omista. Se on vähän sama, kun menisi niin kuin Mustalle kolmikolle sanoa, että älä tuosta rasismista puhu. Että tota, vähän niin kuin, ää, ei kukaan halua kuunnella. Ni, ei, ni, ni, miehen, miehen ääni ei ole vielä kuulle taiteessa päässyt esille, niin. että muistatko yhtään leffa jossa mies Ei, ei, ei, ei, tuu, ei tuu mieleen <laughs> kyllä. Eikö hetkinen, Mrs. Doubtfire, eikö se ollut lopulta mies kuitenkin se? Joo, joo ja sit... Siinä siin oli, joo. Joo, joo siinä oli, joo. Meikossa hirveen hauska. Miesmeikossa aina hauska. Mm, crime Joo. Siis, joo. <laughs> <laughs> joo. Mutta tota... Niin tää lähtökohta, että... Miehet tulee neuvomaan naisia, että älkää puhuko omista asioistanneet, kun me ei kiinnosta. Ni niin tota... Musta siinä on jotain suloista. sama mitä kaikki miehet on tehneet, kaikille naisille aina. onko noissa vielä se, että ne miehet on melkein järjestään aina katsojia, eikä komikan tekijä? Ei kyllä, valtas oli, oli komiikan tekijä. No. Ihan kaikki tuli niinku sellanen, että et, joo tosi hyvä, mutta ihan vinkkinä vaan, että haluan auttaa sua nyt eteenpäin. tämä niin ei, ei, ei ole semmonen tematiikka, mikä niinku oikein että ei kannattais. Et, vähän semmoinen. Niinku, että kun katot muita naiskoomikkoja, niin ne puhuu tai siitä kuin tyhmiä on, niin se on paljon paremmin sopii naisille, niin tota... Sit mä en oikein suostunut tähän pirtaan menemään, nyt mä oon hakannut päätä seinää kahdeksan vuotta, ja nyt seinää kaatunut, saatana! Mut sulla on oma tontti nyt, että sit kun tarvitaan tällainen näkökulma, niin kyllä sä oot aika lyhyellä listalla, että okei tarvitaan meitä enemmän ja enemmän, onneksi, mutta tota profiloitunut nimenomaan. Varmaan joo. Et, et, et, vähän, vähän niin kun juttelin jonkun, jonkun, joka ei kovin syvästi seuraa, seuraa komiikkaa. Niin, niin, niin, kanssa tuosta mainittiin, että joo, siellä on tänään all female panelet tuolla, tuolla Manalassa, että me, me tsekkaan, että hyvää kamaa. Ja, et se on, että eihän oikein tota niin feminististä komiikkaa. Eikö se ole niin kun feministinen sitten. Uh, kaikki haastattelut, mitä olen lukenut, siellä on nimenomaisesti sanon, sanottu, että se ei ole feminist feministinen, vaikka siellä on feminismiä. No et, siis se ei ehkä ollut sen lähtökohta, mistä tehtiin, mutta kymmenestä ollaan siitäkin pikkuhiljaa autot. Siellä että no vittu ollaan. <laughs> et niin Ette kun... pakittanut siitä. No ehkä vähän, koska siis, mitä, mitä sitä nyt niin kieltämään. Kaikki se, on, että onko se joku feministinen statement, niin ei se nyt ehkä ensalku ollut, me nyt sattumalta minne kaikki. Mutta sitten kun kerran tälle tielle on lähetty, niin vittu todellakin. Onhan se jo tekona. Ihan siis vittu nainen mikrofonin varassa on jo poliittinen teko ja se on feministinen statement. Se, mm, niin, lainat, tässä maailmassa se vaan menee niin. nimensä niin kun, niin kun erittäin kuulu, Suomessa kuuluisaksi nousseesta feministisestä statementista tästä Olmeel Pähel mm. ilmiöstä. Mikä on musta ihanasti maailmalle levinnyt. Musta oli niin mahtavaa. Mä Jos Meksikossa törmäsin kanssa. paikallisiin johonkin miehiin, jotka joo, he säännöllisesti postaa kaikkia. <laughs> Mikä se oli? Manel. Hashtag Manel. Manel panel. Okay. Niin tota... Joo joo, he lähettelee sinne. Meksiko City, ihan random tyyppi ja nääkin tietää meidän Olma Panel -saitin. niin musta se on aika hienoa. Mut mua hämmentää se, että niin kun Tuo niinku feminismi-sana välittömästi niinku maalaa niinku laajemmaltakin alueelta se, että niin, korjaa, jos on väärässä, niin all female panelin joka ainoa juttu jokaisessa kohdassa ei ole feministinen, ei. vaan siellä, siellä on myös olla... tätä sisällä, mutta niinku yhtä lailla siellä, siellä on niinku vaikka panojuttuja, mutta ei se ole mikään niinku panojuttu. Ei, se on välttämättä, välttämättä illassa Tuu yhtään sen enempää niin feminististä mitään. Ei, ei me sen, se mikään blastausklubi ole. Se, se on, Se ei ole poliittinen tilaisuus, eikä, eikä se, ole, se on kaikille osoitettu komediaklubi, joka toimii jokaiselle katsojalle varmasti ikään sukupuoleen, taustaan, statukseen katsomatta. Ni, niin tota, me ollaan koomikkoja. tarkoitus olla hauskoja. Se, että me satutaan olemaan feministejä, niin tota, ei, ei tarkoita sitä, että meidän kaikki jutut olisi. Se hämmentää nimenomaan tässä, että niin ihmisten kyky käsitellä tota koko konseptia on, on jotenkin niin vajavainen, että jos sitä on vähänkin, jos, se on, jos sitä on tippa siellä, niin se homeopaattisesti sitten Joo, joo, vetäsee, vetäsee, joo, joo kato se on, se on täysi pelkkä, kyllä kyl sä tiedät. Ei, mä en tiedä. Mm. Että et ei, ei niin kuin, jos, jos mä puhun Kissoista kerran, kerran setissä, niin en mä ole automaattisesti kissakoomikko. Kyllä, sä nyt oot. No, kaikki tuntee sut Tämä on se syy, minkä takia me ollaan täällä ulkona, niin. koska, koska mulla on kissa ja, se, ja sun, sun toi hengitystiet niin haluttiin pitää puhtaana puhtaan ja auki. Ja, se <laughs> niin. auttaa puhumisessa. Joo, se. ja sulla on, sulla on tänään keikkakin tuolla. Kyllä, kiva olla hengissä. Joo, ja äänikin kun lähtee, niin yleisöarvosta. Sekin auttaa. Sä kirjoitit toistakymmentä vuotta ennen, kun sä päädyit sitten tänne stand-upin puolelle. Mikä oli se viimeinen korsi, joka katkesi kamelin seläjä ja sitten teit sen loikan, mikä on karmivaa mennä olen väkisin hauska tosi paineistettuun tilanteeseen? Mikä oli se viimeinen sysäys? Nyt oli varmaan monta. Se oli että mä olin miettinyt, kun mä olin rakastanut stand-upia siis niin aina. Että silloin opiskeluaikana se oli näitä harvoja hupeja, mitä oli varaa. Ei mun ollut, siis Oikeasti opiskelijana Lontoossa on helvetin vaikea elää, koska siis kaikki on, mutta sun ei ole varaa mihinkään. Stand-upia pääsee aina näkemään niin kuin parilla punnalla tai ilmaiseksi. Ja tota, vaikka olin leffa koulussa, niin mulla oli enemmän varaa käydä katsoa stand-upia kuin elokuvia. <lopuhu> niin, <lopuhu> niin, niin, tota, kävin katsomassa paljon stand-upia ja rakastin sitä. Ja, ja tota, mä en silloin tiennyt, että Suomessa on, on olemassa skene, koska se varmaan samoihin aikoihin tänne just silloin syntyi. Mä olin siellä siis 1995-1998, niin tota, olin, niihin aikoihin tänne on alkanut tulla ekat klubit. Mut mä, silloin heräsi jo semmoinen haave, että mä haluan joskus tehdä jotain tällainen kanssa. En mä silloin uskaltanut haaveillakaan, että mä menisin niitä lavalle. Mä ajattelin, että vois tuottaa toistuvasti jotain... ja pitkään ja rahastakin ja kaikkeen. <laughs> mut, mut et, et, et, et, se, se oli niinku jo, ei, ei olisi käynyt mielessäkään, että et itse menisi sinne ihmisten, ei herra, jumala. Ihan viho viimeistä. Tota, mutta et, et sanotaan, että siitä asti se on niin siellä kypsytely, että mä haluan jotain tehdä. Sitten kun kävi täällä jonkun verran katsomassa Pirjon tunsin ja sitten toi Stelloni Sanna, kun joskus kävi aikoinaan pekkajalavan kurssin, niin mä kävin Sannan keikkoja katsomassa ja, ja tota Pirjon ja... Ja sitten tota, siinä pikku, vähän tutustuskene ja ja, ja tota, kävi katsellen ja tajus että mm, et ehkä, ehkä ehkä tonne niinku, ei et, niinku niin mieletöntä settiä heti että et, et tonne vois mennä se vähän ja, tässä, tässä joskus... on sama, sama teema kuin mm. tuossa aiemmin että, niin kuin, että... Ei voi kuvitella, että niin. ykösellä menee täysin niin maaliin ja nyt on timanttia. Niin. Sit, sit joku, mä oot, siinä oli monta, monta asiaa yksi, mikä on siis, käsikirjoittajana se epävarmuus, minkä kanssa se joudut elämään, on helvettiä. Et sä, et kun sä, sä oot kirjoittanut jotain, sä itse voi olla sitä mieltä, että nyt tuli niin helveti hyvä, mä oon todella ylpeä tästä. sä lähetät sen ja sitten sä odotat, että joku reagoi siihen ja sä odotat ja sä odotat. Toisena päivänä, kolmantena päivänä, kun ei ole vieläkään kuullut mitään, niin sitten alkaa mennä lähteä vähän niinku ranteita auki okay, tai vittu, että ne ei. Se oli ihan paska. Se oli ihan paska. Kukaan ei vaan kehtaa. sano nyt vittu, kukaan ei kehtaa. Ehkä ne ehtää edes lukea Sitten sit siinä, kun viikko on mennyt ja kukaan ei kommentoi mitään, niin sit ihan varmaan, että täällä on nyt jo kriisikokoukset. Kasasta mut on deletoitu maailmasta, ja siellä on nyt päätetty, että miten ne on vaihtanut kirjoittaa, ne on vittu vaihtanut kirjoittaa, ne on lähettänyt aivan muulle, kukaan ei kehtaa sanoa mulle mitään. You'll täysin... never work in this town again. Niin, you'll never breathe again. Ja, ja, ja <laughs> niinku sellane, et et, muutaman viikon sisään sä oot kerännyt vetää siis kuuteen kertaa ranteita auki, itkeä niinku jossain saatanan tyynyn alla, että niinku, miten mä saatan kuvitella, että mä osaan kirjoittaa, ja, ja tota... Sitten lopulta sieltä tulee se puoli, joo, sori, mä olin kerran kerännyt lukea vielä viime viikolla, mutta ihan mahtavaa. Tämä on parasta ikinä. Sitten vittu, että niin, sit se ajatus välittämästä palautteesta rupes tuntumaan aivan ihanalta. Mut nyt, nyt toi sama, sama ruljanssi käydä, mut vaan nopein, se niin. nopeammin. Se käydään nopeammin, se on nopeampi sykli, se on päiväsykli ennen keikkaa. Mut sit keikalla se palaute on suora. Ää, niin, niin se on oikeastaan huojennus ja helpotus verrattuna siihen kirjoittajan helvettiin. Me, moni me, on sanonut, että se, se on sitten, kun se on nopeampi ja suorempi, niin se on myös sitten intensiivisempi ja rankempi se, se slow burn. Se, joo, ei. Sit, sit, jos se palaute on, on kriittinen, <laughs> <laughs> jos näin sanoisi, niin sehän on sit, sitten se inferno vasta alkaa. Ja sitten sit niin ollaan, ollaan kuukausikaupalla niin kuin hierässä. Mut, mutta tota... On petetty itsensä. Oma, oma kaupunki, suku, ihmiskunta, suku, ihmiskunta ihmisyys, siis vanhemmat, mi, miten mä oon, kuinka paljon voi, voi niinku, miksi mi, mä niinku, miksi kukaan on luottanut muuhun, mä oon turha ihminen, mä, mä oon niinku häpäissyt, sitten naisena se on aina se, että mä olen siis koko sukupuoleni. No sekin vielä bonarina. Pettänyt, koska siis yleensä klubilla, jos sä oot yleensä ainoa nainen. Niin kun sä meet lavalle, niin sä et oo sinä, vaan sä oot nainen. Se, mitä yleisö näkee, on se, että ai nyt tuli joku nainen lavalle. Jolloin, jos sä epäonnistut, niin naiset ei oo hauskoja. Mm, niin joo. Ni, niin, tota... Mulla ei oo hirveästi käynyt tota. Ka kaikki muut on sillä, että tämä Henri oli tosi hauska. To, toi, se, se, joka tuli sen jälkeen, se ei ollut niin hyvä. Mut sit, et ne, ei on yksi, ne on yksilöitä, mutta ei, ei kukaan tei päätelmää, että siellä kahdeksan mie miehen joukossa, kun on yksi, joka epäonnistuu, niin et sit et miehet tai, tai sitten et se on kato just nää, tota, noin noin, noin kaljupäät ei oo hauskoja, ne ei vaan koskaan ei, ei sit ei vedetä mitään, ne on yksilöitä, mut me ollaan aina sukupuoli. Niin se on ainakin itsellä se tunne vaikka, ja kyllä se myös yleisöllä on, koska se on aika usein kuulee. näitä tai oli kyllä, ja sä olit kyllä hyvä, mut mut nyt yleensä niinku noin, että tämä to, toinen taas nyt sen näytti, että kai, naiset ei vaan hausko, tai sitten on etukäteen päättänyt, että ei ole hauska, ja silloin, kun etukäteen päättää, että joku ei hauska, niin ei se ole. Ei se ole, joo, se on kyllä totta. Että Et jos te... tulee kädet puuskassa katsomaan, että no, osoittaa vääräksi. <laughs> Naura niin, nyt mua. Niin, niin ei, ei, ei kyllä silloin ole oskaa kellään, mutta tota, mut joo, kyllä siinä aina kaikki pettää, mutta mistä mä olin puhumassa? <laughs> Käs, öö, siitä, mikä Miks, mikä, mikä... Niin. Ni, niin, tota. Joo, Ajatus välittömästä palautteesta, sitten äh, vapaus. Se, että kukaan muu ei enää muuta sitä sun työtä, kukaan muu ei tule sanomaan, ei ole kukaan kanavapäällikkö, joka tulee sanomaan, että ei tämmöisiä ei saa ja tästä ei saa puhua ja ei saa presidentistä tehdä pilkkaa ja ei saa kertoa vitsejä ja ei saa. On niin paljon sensuroitu tuota työtä, katoa tähän asti, ja milloin mitäkin. Ja ei ole kukaan vaatimassa, että, että pitäisi saada joku, joku mies mukaan tähän, kun eihän naiset saa kirjoittaa. Ja, ja tota, näinkin on käynyt. Öö, niin, jotenkin sä ajatus, että se on täysin sun omaa työtä. Sä itse elät tai kuolet sen kanssa, mutta että kukaan muu ei tee mitään millekään siitä. Mä näen tässä yhteyden tuohon tohon niinku reaktion, että on, kokee myös sen sitten niin voimakkaasti, jos niin. sitten tulee turva. Sitten sä oot koko persoonalla ja täysin yksin ihan kaiken kanssa, ja, ja se on koko minuudellasi siellä. Ja toi, on, toi tuntuu Se ei aika... ole minkä sä laitat peli, vaan sä laitat totaalisesti itsesi. Niin. niin, harva meistä on nimimerkillä siellä, ja niin. sitten sit siellä, niin, siellä epäonnistuu... Niin kun... Siinä omalla nimellä, omilla kasvoilla, omilla itsekirjoitetuilla jutuilla, niin se tuntuu sitten vähän lähempänä olevalta kuin jos sä oot jossain bändissä soittamassa ja sitten onkin huono keikka, niin mm. silleen, että no, mä tein, hoidin oman leiviskäni. Että... Ja sitten etenkin, jos sä jos jostain niinku vähän herkemmistä aiheesta yrität tehdä ja testailet, yksi tämmöinen horror-kokemus Mä oon, on siis Oslossa treeniklubilla uusi juttu, olen miettinyt Oslossa, Öl Huis, Öl Huis Oslo. Huis Oslo. Ei, ei kaupunki joo. Oslossa. Jotenkin mä halusin äh, tehdä jutun äh, seksuaalisen väkivallan uhrin sy syyllistämisestä, siis tämä victim blaming, mikä on hyvin yleistä. Puolesta vai vastaan? <laughs> no mä olin mielestäni kovasti vastaan. Äh, ja tota, Mut juttulisi, mä jos mä vien sen niin pitkälle, että et se on niin överi, että et kaikki ymmärtää, että niin kun, et, et, vähän niinku se Roopen, yks jammu sitä vitsi, mikä, mikä on maailman paras, öö, mä en nyt rupee tästä toisten vitsejä, vitsejä avaamaan, mutta se on hirvittävä, aivan brutaali, mutta se on niin överi, että se et on samalla mun mielestä yks feministisimpiä juttuja vaikka se kertoo lapsen <laughs> mut et, et se on niinku vixinblamingin niin överiksi... Tästä, <laughs> tästä jaksosta. <laughs> niin överiksi viety, että et, et se on hulvaton siinä, koska se osoittaa sen viktimblamingin järjettömyyden. Ja mä pyrin vähän niinku samaan efektiin. Ja lopulta niinku vitsin punchline oli, että mut hei come on, et jos naiset ei kerran haluu et niitä raiskataan, niin miksi ne sit koko ajan tulee raiskatuiks? <laughs> Niin tota, mua suunnattomasti, koska se on täysin järjetön. Mut mitä sieltä tapahtui, semmonen totainen hiljaisuus. Sitten sata ihmistä tuijottaa sua vaan että kuvitelen, että mä ajattelen niin. Sit, jostain salin perältä kuului semmonen, avaatko vähän? <laughs> käsat, kiitos, nyt mä voin vähän avata. Että kai te ymmärrätte, että mä en oikeasti, että herra jumala. <laughs> mutta tota. Toi jännä, että niinku to toi saattaa mennä läpi, mutta... Ei sitten ikinä tällainen, kun kertoo jostain murhasta tai tuollaista mm. jutun. Mäkin varmaan en kuinka monta, monta niin kuin murhasta kertonut. Ei, ei kukaan ole että niin, ootko murhien puolella? Niin. Siis Tästä tullaan siihen olennaiseen kysymykseen se, että mit, mitä komikko sanoo, ei ole sama asia kuin mitä hän henkilönä ajattelee. Niin kuin Jim Jefferies hyvin tämän tiivisti siinä Bill Cosby jutussa tuota, sanoi, että et, what I think and what I think is funny, niin näillä asioilla ei ole mitään tekemistä keskenään. Et ei herra jumala, hän mä nyt näin ajattelen, vaan tää on mun mielestä hauska vitsi. Ja sen takia minä olen täällä kertomassa sen näin. Ja, ja sitten ny, nykyään vähän näkee toisinaan sitä, että yleisö luulee, että siellä ollaan niin kuin pitämässä puhetta, Kaikki kertomassa state ajatuksina, state ajatuksina, state ajatuksina, etenkin siis tämmöisen, kun mä tuon feministikoomikon leimalla, niin sitten oletuksena, että mm. mä siellä nyt niin olen pitämässä jotain manifestista <tos> niin <kun, tos> puheenvuoroa. En mä ole siellä avaamassa ajatusmaailmaa, mä olen kertomassa vitsejä hyvänen aika. Niin, niin koittakaa nyt ymmärtää, mulla on välillä se, että jos mä johdatan ensin johonkin tosi niin kun, ö, väärään suuntaan pitkään ennen kuin sitten tulee kääntö lopussa niin olen välillä menettänyt yleisön siinä setupin aikana, koska ne kääntyy vihaamaan mua niin paljon sen ennen kuin tulee se, että mistä mä oikeasti puhuin, kun mä olen johtanut heitä harhaan. Niin, niin, Malttakaa nyt hyvät ihmiset, antakaa sille vitsille mahdollisuus, kuulakaa loppuun se juttu ennen kuin tuomitsette. Ne on vitsejä. Tämä on mahtava tällainen pohjustus niille, jotka miettiä, että pitäisiköhän, pitäisiköhän niin kokeilla stand-upia. Aha, tässä just, just kertoo tyypit, että... Ihmiset voi ruveta sinua kahdessa minuutissa vihaamaan Joo. niin paljon, että ne ei kuuntele sinua, vaikka sulla on mikrofoni kädessä ja tuhansia vatteja äänentoistoa on niiden edessä. Ne voi vihata sinua niin paljon, että ne ei kuule, mitä se sanot enää sen jälkeen. Kyllä, helposti. <laughs> Valmistautukaa siihen. Mutta jos sen kanssa voi elää, niin sitten tervetuloa. Mut. Sä aiemmin puhuit tosta että, että niin kun ei ehkä ole hyväksi... Aina poliittisessa satiirissakaan, niin asioita, jotka loppupeleistä ei ole yksinkertaisia, niin onhan jo, jotkut käyttää tuota, että ei kun nämä ovat vitsejä, niin käyttää sitä myös sitten sellaisen niin kuin ilkeämielisen, ilkeämielisen ihmisvihamielisen ja palkkaa tähän sopiva, sopiva vähemmistö tai naiset vihamielisen. Mm materiaalin puskemiseen, että ei kun nämä olivat vain läppiä kato. En pidä. Mä en pidä tuosta ajattelusta yhtään. Mä oon monta väittelyä käynyt tästä ihmisten kanssa, koska mä en kertakaikin ymmärrä. Jos sulla on mikrofoni, sulla on myös valtaa. Sulla on asema, sulla on status, ihmiset kuuntelee sua. Niin kyllä sä nyt varmaan silloin itsekin haluat vähän miettiä, että mitä sä oikeastaan sanot. Sä... kukaan ei halua. Niin, mutta mut, siis käsikirjoittaessa mä aina käyn vielä yhdellä kriittisellä... Silmällä läpi luen käsikset moneen kertaan sillä, niin kun, että mitä mä oikeastaan väitän tässä. Mikä tämä pohjimmainen ajatus, mitä tästä ja katsojalla käteen, mikä on se, mitä mä väitän maailmasta, kun mä kerron tällaisen tarinan. Haluanko mä väittää tällaista maailmasta? Jos en halua, niin muuta tarinaa, kunnes siellä on taustalla jotain, mitä sä haluat väittää maailmasta. Halusit tai et sä väität jotain. Ei ole olemassa semmoista äh, tarinaa tai, tai, tai, tai tota, juttua eikä varmaan kauheasti vitseäkään, jos sä et väittäisi jotain. Ni, niin tota, kyllä mä aina mietin ennen kuin mä lavalle vien, että haluanko mä oikeasti sanoa näin? Uskoinko mä tähän, seisoksi mä tämän takana? Mitä mä oikeastaan sanon? Et se, että mä voin sanoa ihan hirveitä asioita, mutta kunhan se ajatus siellä taustalla, se varsinainen väittämä, mikä voi olla alatekstissä hyvinkin piilotettuna, niin, niin tota. Kunhan se on sellainen, mi mihin mä itse uskon, ja, ja tota, minkä takana seison. Ni, mutta se, että kun kuitenkin meidän työkalut on, on moninaiset, tässä on sarkasmia mukana ja, ja kaikennäköistä muuta, niin silloin usein saattaa sanoa jotain päinvastaista kuin mitä oikeastaan tarkoittaa, niin, niin ei pidä sellainen sanatarkasti tulkita, koska litteroituna stand-up on ihan helvetillistä luettavaa. Nehän on ihan kamalia juttuja, pääosin. Että jos et kuule jos, mitään sävyä. Jos et sä sä kuule ja... sävyä, etkä sitä tauotusta, etkä sitä äh, saa ilmeitä mukaan, missä ehkä hieman hymyllä ilmennetään. Et... Yleisön reaktio. Niin, ja, ja kaikki muu. Niin pelkästään kirjoitetossa asussa ne ei toimi koskaan. Nämä on ihan hirveitä. Ja mä välillä, kun jossain lehtihaastattelussa joku, että kerro joku vitsi ja mikä tässä olisi joku, vaikka ei. tuka keikalle. Nää ei vittu toimi paperilla. Ne ei ole tarkoitettu paperille. Hmm. Joku, joku Mitch Hedberkin kama saattaa semisti toimia paperilla, kun se on vaan niin lakonista ja mm. toteevaa, mutta pistäpä siihen joku, joku niin, kuin ja, sitten, siihen, niin. niin, Tai sitten paskimmatkaan puujalat, niin ne on, on vain tosi hölmöjä paperilla, mutta jos ne on todella hyvin esitetty ja todella hyvin kerrottu, ja siinä on hyvä yhteys yleisön ja komikon välillä, niin paskimmatkin puujalat voi olla helvetin hauskoja. Dimitri Martinilta on just kohta tulossa uusi spesiaali Netflixin, odotan kova, kovasti. Kyllä, kyllä. Niin... mutta mieti joku Anthony Chetanik litteroituna. Sehän aina saa Twitterissä hirveät fleimisodat käyntiin, kun varmasti. pistää sitä samaa materiaalia Twitteriin ja sit rupeaa tapahtumaan. helvetti. En, en ole seurannut. Ehkä parempi. Se, sä voit ottaa mistä tahansa kohtaa sen viidiä ja siitä lähtee fleimisoda. Huono lukemaan Twitteriä, mutta tota, joo. Hyvä. Kun kaikki on sanottu ja tehty ja asiat onnistunut pitää, niin mihin sä haluat päästä kaikella tällä huumorin tekemisellä? Apua en mä. Mä oon hirveän huono miettimään ja suunnittelemaan. Sä haluat seiskalta keikalle. Olisi se kiva tehdä joskus, tekkö, tuommoinen? oma suolo spessu saada rauhassa rääntätätä. Tuota, ehkä se on sellainen joku tavoite, mitä kohti mennä, mutta mä oon hirveän huono asettamaan itselleni mitään tavoitteita, koska sit sit se on vain askel epäonnistumiseen. <totototototo> <tototototot> <totototot> sitten ehkä siitä on taas tullut asiat, sitten vaan ajelehdit ja asiat vaan niin sattuu kohdalle. Totta kai tehtiin helvetisti töitä sen eteen, että on, on saanut jotkut asiat etenemään. Ja, ja, ja, ja tota, menemään johonkin, mutta stand-upikin on vähän semmoinen, että mä aloitin sillä tavalla, että noh, tämmönen harrastus, käydään tuolla nyt vähän leikkimässä. Ja olin sitä mieltä, että no, se ihan kiva, jos joskus voisi vaikka saada jostain keikasta jonkun tiekkäyn pari euroakin, niin se olisi, otetaan vaikka semmoinen tavoite, mutta en mä nyt tätä työkseniä, että yhtäkkiä sä ootkin siinä, että no vittu, kun tätä saisi vaan tehdä työkseen, mutta sitten alkaa taas tulla ikävä kirjoittamista, ja sitten piti taas palata sille puolelle, ja tämä on... Ja smashkat vuotta eteenpäin, ja sä oot ruudussa, niin... Niin, no joo, sekin, mutta tota... Mutta tämä vähän heittelee, vaihtelee... Tata, toivon, että ainakaan en, en joutuisi siihen, että kaikki vihaa ja, ja tulisi sellainen niin kuin väärinymmärryksestä ää, joutuisi somen sylkykupiksi. Tai iltapäivälehtien lehtien. En mä etuus. kiinnosta niin paljon ihmisiä että siihen, mutta Kyllä, että... helposti, kun saadaan riittävän, riittävän hyvä syyni. Niin, no ja. On. Tämänkin, tämänkin podcastin vieraita on ollut Iltapäivälehden etu, etusivulla väärin ymmärretty. Niin. Ai saatana. Mutta ehkä se, että jos niinku kuolis tosi nolosti, ja, ja, ja se, olisi niinku se, mitä susta jäisi käteen, on se, että kaikki vihaa sua, ja, ja sitten sit sä oot niinku jotenkin... Teet, jäät jonkun miesasiamiesten rekan alle, kun sä oot kusella jossain maantiellä housutkin toissa niin... Se olisi... Marttyripinnat. <laughs> niin. Ja kun sanon miesasiamiehet, mä en tarkoita niitä asiallisia miesasiamiehiä. Mä on monta miesasiaa, jotka on tärkeitä, ja mä en halua niiltä pisteitä viedä. Tässä puhuin... yksikään asiallinen miesasiamies, ei nimitä itseään miesasiamieheksi. Niin, <laughs> mutta Henry Laasanen et ja Timo Hännikäinen et komppany, niin että jos se et Timo Hännikäisen rekan alle Kusella maantiellä, niin, että, että sä oot sitä ennen tehnyt elämässä paskimman keikan, ja joku on kuvannut sen, ja se on se, mitä susta jää, ja se lähtee ilta Niin, että sut on väärin ymmärretty vitun paskasta vitsistä. Ja, ja, ja tulkittu jotenkin sodan lietsojaksi ja rasistiksi ja muuta, ja sit susta jä, jäis semmonen hänikäisen litistä märkä läntti. Ainakin Turun tielle. On. Niin... Kuin ironista olisi, jos mä nostaisin ton tuosta ja sitten se lähtisi leviämään. Sitten sitte niin hänikäinen inspiroituisi ajan C-kortiin ja Joo. pitkää peliä pelataan. Hyvä. Am, vielä ennen kuin lopetetaan promoa, promoamisesta, niin onko jotain... Mitä sä haluaisit promota, jos ihmiset haluaa nähdä, nähdä sua kuulla sua nyt, koska jos tähän asti on päässyt niin mä oon melko varma, että ei ainakaan suoranaisesti vihaa sua. Tai sitten on aika kova tyyppi, niin kova, kova podcasti-fani. Varmasti, varmasti moni vihaakin. Mutta tota, mä oon aina vakuuttunut, kaikki vihaa. Kaikki tota... on vakuuttunut. Se, se on ihmisluonteeseen <laughs> niin, se, niin. rakeluttu. Niin, niin. Se vaan, että kaikki ei sano sitä ääneen. Sisä, täällä sisällä on täysin varma, että kaikki on sitä mieltä. Maailman paski jätkä. <hans> Hei, ne ei sano sitä aina. Nyt saa vain kuvitella sen. <hans> <hans> Miten äh, mä haluaisin promota varmaan että tuota meidän Alphiomen paneli, koska ne on oikeesti helvetin hyviä iltoja, et ei tarvi pelätä sitä, että siellä on nyt vaan naisia lavalla. Et aika monta iltaa on nähne, missä on vaan miehiä lavalla ja ne on hyviä iltoja silti naisillekin katsoa, niin kyllä meidänkin illat on myös miehille katsoa. Että tota... Mä oon käsitellyt se on niin sanottua stand-up-komedia. Se, se on stand up komika, johon, ja... mä tykkään. joo. <hans> Ja ne on ollut ihan älyttömän hyviä iltoja, mä ei ole vielä yhtään semmoista niin huonoa minuuttia osunut iltaan. Niin tota. Eikö ne ole aika tehokkaasti myös myyty, että jos haluatte lippuja, niin käykää <truIS> jo nyt tigetista, tigetista saa, siellä on koko syksy myynnissä. Että Lähtökohtana, että me ollaan aina kuun ensimmäinen perjantai, mutta sitten on yksi poikkeus siellä. Me ollaan eloku elokuun viimeinen jo, eikä, eikä syyskuun eikä. eli ensimmäinen ja sitten sen jälkeen sit lokakuusta eteenpäin taas ensimmäinen perintä. Ja tullaan myös muualle Suomea tuolla, tässä on luvassa Oulua ja Rovaniemen ja Lahtea ja Turkua ja mitä kaikkea, Jyväskylää, Tuomea, Kierrellää. Kaikki isommat kaupungit pois lukien Espoo ja Vanta. No mulla käyty jo Espoossa ja Vantaalla ja Tampereella ja Kuopiossa ja Joensuussa ja missä kaikkia mulla on käyty. Mm. Mut jo. Kaikkea hyvää tapahtuu. Hieno homma. Hei, tää oli ilo ja kiitos, että pääsit. Kiitos, että tulit. Kiitos ja hei, tulkaa myös katsoa Ontoroxin keskiviikkoillat. Siellä on hyvä treeniklubi. Siellä me ollaan sitten taas... Ontorox Ontorokskallio, kyllä. Joo. Siellä on Mene ja ja eva Vekki ja Helena Pöllönen. Ja, ja Saanapeltona tulee nyt mukaan sitten kanssa MC-vetoja tekemään, niin tota... tota ja sitten on kokeneita kokareita trenaamassa juttuja, ja, ja sitten on ihan uudet tulokkat kanssa. Ja jos joku siellä nyt miettii nyt kuulia, että haluaisi kokeilla, niin se on se paikka, mistä kande kysellä spottei muun muassa noin en alkuun. Meillä on yleensä semmoinen, aina, aina muutama ihan lattelija kiimahtuu iltaan. Mitä, mitä kannattaa googlata, jos haluaa, tonne? Stand-up sirkus on, on niin klubin ja -on. Nimi, gmail.com laitatte meille mailiani vastailemme. No, no, nyt, nyt on tie tähtiä ja me ollaan tässä nyt jo reilun tunnin, tunnin ajan kuultu, että kuin helppoa se on, mikään ei voi mennä Mutta <laughs> se, se on myös tosi palkitseva. Ja mä oon no, iloinen siitä, kuinka tekisi. paljon on, on nyt tullut uusia tosi mainioita, niin ihan noviseita. Niitä tulee niin paljon nyt. Uusia että Me tulemme kuulemaan heistä vielä monista, koska ne on jotenkin minusta tuntuu, että mitä enemmän laji ankkuroi paikkaansa, niin sitä enemmän myös. Ja varmaan siis se, että kun netistä on niin paljon nähtävillä noita maailmantähtien hyvin moninaisia tyylejä, niin nyt ei ehkä tulla enää sen helpoimman. Miehet on tällaisia, naiset on tollisia, Pieru, Pieru. Tiedätkö? Ilaisa tämä on uusi spesiaali Netflixissä, ajattelin vaan nyt mainosta. <tos> no joo, kyllä mahtuu aina mies- ja naisvitsejäkin mukaan, mutta, mutta siis se, tarkoitan, tahdon sanoa, että on, on tosi monia tyyppejä hyvin omalla tyylillään tullut. Ja se on aina ilo nähdä näitä, näitä uusia, uusia hahmoja, jotka on, on innolla lähteneet mukaan ja siellä on tosi hyviä. Kirittää, Kannattaa käydä kattoon. Kirittää vanhojakin, ettei, ettei pääse laiskistuun. Ettei joutuu kirjoittamaan uutta matskoa. Kyllä. Hyvä, Kaikkea sitä. Hyvä. Hei. Kiitos sulle tästä kaikesta. Oli miellyttävä. Kiitos sulle. Kiitos. Sinne meni Kaisa. Toivottavasti äh, jakson äänet olivat kohtuulliset, koska... Jonkun verran, jonkun verran tuota tuulen ääntä saattoi päästä mukaan, koska oli aika tuulinen päivä ja me tehtiin tämä lähetys poikkeuksellisesti tuossa meikäläisen sisäpihalla, kun meillä, meillä on sen verran tota kissan karvaa ympäriinsä lentelemässä, että niin kun ei välttämättä olisi kaisalta lähtenyt ääntä enää loppuvaiheessa, niin parempi, että, että niin pysyy, pysyy terveenä, vaikka siitä olisi vähän sen sen muutama tuulen ääni kuultavissakin. Joten ehkä mä voisin, voisin olla tarkempi tulevaisuudessa ja ottaa hommata, hommata tuulifilterit näihin mikkeihin. Mutta tähän hätään en ollut tajunnut. Se oli meikäläisen hölmöyttä. Tämä oli osa 27. Takaisin kirjoituspöydän podcastista. Sikäli jos koittaa mielenkiintoiseksi. Jossa no, jos sä oot kuunnellut tätä pitkälle toista tuntia ja et että tätä mielenkiintoiseksi, niin mun täytyy sanoa, että sä oot aika sitkeä kaveri. Mutta jos koet mielenkiintoiseksi, niin tilaa tää podcasti iTunesissa, käy kirjoittamassa viiden tähden arvosteluita sinne, se jee saa, jee saa niin kuin noissa hakualgoritmeissa, ja, tai sitten voit kirjautua henrylehto.com-sivulla, jokaisen podcast-jakson perässä on mahdollisuus kirjautua postituslistalle, johon tulee tieto, kun tulee uusi jakso podcastista, niin et missä ainuttakaan jaksoa. Tällaista tällä kertaa vielä on kesää jäljellä, vielä on jaksoja jäljellä, joihin, joihin vieraitakin on, on jo sovittu. Ja me tullaan takaisin taas yhdestä uudesta kulmasta seuraavassa jaksossa. Nyt tällä kertaa meillä oli käsikirjoittamisnäkökulmaa enemmän, ehkä ensi kerralla sitten jotain toista näkökulmaa enemmän. Mutta sitä odotellessa takaisin kirjoituspäivänä. Kiitos, Mali Henkka Lehto.